Razumeštevane gospe in gospodje, v veliko čast in pa tudi veselje mi je, da lahko z neko vodnimi besedami odvorim to naše srečanje. To je tretje srečanje žensk in znanosti in se uh, ob tem uh, najprej zahvalim organizatorjem posebno, torej, gostiteljem, posebno pa še kolegu Frederiku za organizacijo tega srečenja, ki tokrat poteka v seberovzhodnem delu Slovenije. Um, vedno so ta srečenja, upam zdaj že, postala tradicionalna, potekala in bodo potekala ob času 8. marca, v polja 8. marca, to je dneva žena, dneva, ki jo si poznamo in praznujemo, dneva, ko se spominjamo prvih bork, za enakopravnost ženske, uh, ker je prvi del naše vsečenje posvečen predvsem jeziku, uporabi jezika v, v smislu enakopravnosti, enakopravne uporabe ženskega zvora. Ne povem, da so enakopravnost in enakost često zamenjevali. Enakost? Um, so včasih rebili tudi za zasmehovano, za to gibanje. Rekli so pač, ženske niso enake moški. kako se morajo boriti za karkoli in moški niso enake ženskam. Vendar uh, seveda danes to dobro vemo in ne borimo se za enakost, borimo se za priznavanje drugačnosti. Smo drugačni, ženske in moški smo po Drugačni, imamo drugačne sposobnosti in borimo se za enakopravno priznavanje in spoštovanje te drugačnosti. Kot biologija naj povem tudi, da se s tem ukvarjam na genetskem, molekularnem nivoju in da dejansko sta to dva različna organizma z različnimi sposobnostmi, ki so ne boljše, ne slabše, ne na eni, ne na drugi strani. Seveda pa to tudi pomeni, da so lahko drugače um, sposobno pravljati določene poklice. Tudi tega ne smemo zanikati. Zaradi fiziologije in uh, tudi zaradi drugih, uh, uh, bom ljeta, drugih, um, sposobnosti, so, že vidimo, da so tudi poklicno ženske in moške drugače razporejeni. Vendar pa znanost ni ta poklic, kjer bi bile drugače sposobne. In ravno zato se ženske v znanosti borimo, da nam nekako ta, te sposobnosti priznavajo. Pa nam jih ne. In to kaže, tudi bo kazalo mnogo, mnogo teh predstavitev danes, da nam jih pravzaprav ne priznavajo. Da še vedno veljam mnenje, da ženske niso enako sposobne delati odličnega raziskovalnega dela. Formalno seveda imamo vse enake pravice, vendar subtilno vsi vemo, da so te razlike, ki jih dela družba, ki so morda dediščina nekega družbenega razvoja, ki bo počasi prešel v neko drugo fazo take, da nam, da enostavno nismo nimamo enakih pogojev dela v znanstvenem raziskovanju. nimamo v poprečju tudi enakih rezultatov oziroma nismo enako nagrajene, nismo enako nagrajevane, kar kaže recimo statistika Cojsovih nagrajenk in ne nazadnje nismo priznane v to elitno družbo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ker imamo sremotne 2% članic. In to seveda ni sremoto za ženske ni sramota za ženske, sramota za institucijo. Kljub vsemu spoštovanju, ki jih imam do kolegov, akademikov, je vendarle to nekaj, kar moramo pri... upozoriti. Hvala lepa. Zdaj pa bi prišli res na prvo, prvo pozdravne govore naših gostiteljic in vabim gospod Klanšček predati besedo. Ja, pre, lepa. Pozdravljeni še v mojem imenu. Zelo žal, moramo uporavičiti gospoda rektorja, ki je na drugi konferenci poteka še ena konferenca. Ta trenutek bi pa zagotovo, to, to, tako kot jaz našega rektorja poznam, z velikim veseljem prišel in sodeloval tudi na tej konferenci. Torej, prišla sem jaz, ki sem odgovorna za znanstvo in reiskovalno delo v univerzi v Mariboru in z velikim veseljem vas pozdravljam tukaj v našem koncu Slovenije, Ki, kjer imamo tudi kar nekaj aktivnih raziskovaljk, eh, katerim več ali manj ni omogočeno vedno vse na enak način kot našim moškim kolegom, eh, vendar nič za to. Torej, z našimi primeri lahko pokažemo, da se vse no da, eh, da seveda izvajamo naše poslanstvo prav tako ali pa bolje ali pa primerljivo z našimi moškimi kolegi sama iz svoje nekako, iz v moji karjeri, sem tudi zunaj študirala, se tudi tam prebijala z gospodi profesor, jaz pa vedno frau Karin, ne, gospoda, čeprav sem tudi jaz profesor, ampak sem potem jaz nazaj tudi rekla in her frant, čist enako, tako da mislim, da lahko z našimi pozitivnimi primeri dost primoramo našim mladim kolegicam, zelo vesela sem, da jih vidim doštko, jaz, moji študente, tudi vse in vse kolegice vabila, da naj pride na to posvetovanje in verjamem, da bo danes eh, dost resnic povedanih, eh, pa s tem posvetovanjem ne bomo vseh krivic ali pa kakorkoli enakosti, in neenakosti eh, rešile, vendar na nas je, da gremo dalje in da naši, da nismo frau ali pa gospa ta in ta, ampak da rečemo, da smo tudi mi profesorce ali pa doktorce ali pa kar pač smo, ne. Tako jaz vam želim zelo Uspešno, kreativno in, predvsem, veselo, in sončno posvetovanje. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Spoštovani, spoštovani, tudi lepko za moje ime, se spomnite, da torej, prihajam z področja fizike, ki je pravzaprav zelo moško področje. In to je takšno področje znanosti, kjer se je v zadnjih letih okotovila, da se število žensk na tem področju znanstvenih, torej pravzaprav zmanjšuje. Mislim, da je to edino področje, ne, kjer se število znanstvenih zmanjšuje, um, ali za v za to prikrita ali odkrita diskriminacija ali pa kaj drugega, morda težko komentiram, bom pa en razlog kasneje navedla. Zanimivo pa je, morda tudi to, da so pa znanstveniki moški obpozorili na to in to opredelili kot problem zmanjšenih deleža žensk. Zdaj, ko me je profesor Klampe prosil za nekaj vodnih besed, sem bila v deleni. V bistvu moram povedati tako, da o diskriminaciji je veliko lažbe nekaj povedati, če si bil tega deležen, in jaz sem moram priznati, nikoli nisem imela tega občutka. Morda sem ena redkih srečnic, morda pa bi morala dodati besedo samo za enkrat, še tega nisem opazila. Morda je moja izkušnja pozitivna, tudi zaradi tega, ker sem šla iz Ljubljane, kjer je neka kritična masa fizikov v Maribor, kjer je fiziko premanjkovalo in potem je seveda tudi fizičarka bila zelo dobro došla, ampak res moram povedati, nikoli nišče na za fiziko ni dajo nobenega znaka, da bi bilo kaj čudno, da sem ženska, oziroma da bi se morala zaradi tega kaj bolj dokazovati ali izkazovati, tudi pa mi nikoli ni bilo nič podarjeno. Brez um, da se morala navaditi na opaske na račun ženskam, pa meni to nikoli nikoli ni motila, zelo rada tudi kako na račun moških, pa smo si kvit, ne. Um, Morda, šala na stran, um, diskriminacija, pa moram povedati, da obstaja. Morda na papirju, tole ni vidno, vidi, oziroma tudi na papirju, če takole povem. Naj izpostavim skolj en primer, ki je za področje znanosti zelo pomemben. Pri habilitacijah, pri zaposlitvah na neko delovno mesto, velja enak merski vatel tako za ženske kot za moške. In vemo, da se zdaj znanstvena karijera, tista srčika ustvarja nekje od 25. do 35. leta starosti, to je pa tudi tisto, tisto časovno obdobje, ne, v katerem ni samo v interesu mladih, ampak tudi v interesu družbe, ne, da se ustvarimo družine. In tale biološka nad zeliko smespoloma, ki ste jo že izpostavili, zagotovo dosti bolje kot jaz kot fizičarka, ne, je tisto, kar se ne upošteva. Zagotovo eno leto, dve leti gre se z zmanjšanjo znanstveno aktivnosti in ni nekih možnosti oziroma spodbud, kako to naknadno dohiteti. To se vedno potem nekako v in se seštevko točk pozna. Pa tudi zato to obstajajo lahko čisto konkretni predlogi, kako se to le reši. Je pa res tudi tole, jasna področja na ravosloveni matematike, pa sem pripričan, da bi za vsa področja tako ne poznam nikogar, ki bi bil znanstveno uspešen, ne moški, ne ženska, ki ne bi temu raziskovalnemu delu posvetil ne samo ogromno časa, bolj ali manj bez čas. Ki ga je imamo na razpolago seveda še v drugih aktivnostih. In Boli me, če nem to svoj neuspeh oziroma zmanjšane raziskovalne sposobnosti potem pripiše kar diskriminaciji. To nam je po vsem znanstveni, sempe veliko škodo. Prav tako ni pravda, se kot diskriminacija morda obravnavajo anomalije, ki se pojavljajo, ne glede na spol. Zato jaz od takih srečanj nekako pričakujem, da se izloči tista bistvo, oziroma se najde tista področja iz kjer imamo dejansko opravka z diskriminacijo, pa da se dajo tudi potem konkretni predlogi, kako jo odpraviti. Predvsem pa neko upanje na strategijo, ne, tudi sam, sami pripričani, ki priprečujemo pripričane, ne, kako zadeve spraviti na višji nivo do tistih, ki potem lahko diskriminacijo prepričajo. Jaz se zahvaljujem vsem članicam in članom organizacijskega odbora za pripravo tega posveta, vsem udeleženkam in udeležencem pa želimo uspešno delo. Prej je bilo omenjeno, da še, kak rektor še že pride ne, na predavanje, pa kar pobegne, potem pa po ugodnem pozdravu. Zdaj bom pa še jaz tako rekla, da do potem skoče časa bom res veselnjem in zanimanjem prisluhnila govornicam, Se pa že sedaj, pravi, čujem, ker ob 12. uri pa moram biti že na sestanku na eh, fakulteti. Um, ja, vem, zveni meni izrabljeno, ampak, nažalost, tako je um, vse ženski, ki smo uspešne, vemo, da dirkamo z enega mesta na drugega. To torej razum želim lep in uspešen dan. Hvala lepa. Sedaj pa bi začeli uh, z resnim mirom. In uh, povorno predavanje nam bo podala naša profesorica Provincija za ženske znanosti profesorica Provinje uh, in seveda govorila bo o tistem nedivnem, uh, ki uh, pač je vzrok čisto zelo dobro. Tamara. Jaz bom pa men je pa najljubši izraz kolegi in kolegicam na, na univerzi in akademski sferi. Eh, predno zares začnemo, mogoče samo en primer, me je kolegica Nataša spodbudila pravi, da še ni doživela eh, diskriminacije. Spomnila sem se enega takšnega primera, ene zgodbe za začetek zgodbom. Eh, Leto 2001 sem na najini konferenci v Bruslu o ženskih znanosti in tam je na danska profesorica matematičarka povedala tale primer. Pravim, v 80 letih, ko se je pri nas odprl vdelek za informatiko, je bilo nenadoma na tem vdeleku 13% urednih profesoric, kar je bilo pravzaprav kar dosti za uh, naravoslovni vdelek. Leta 2001 ni, ni, ni nobene več. Kako, kaj se je zgodilo? Uh, V letih se je odprl na oddelk za informatiko in ker za začetku, to ni bil prestižen oddelk, ne? bil je nek tak dependansa matematike, so tam tja, dal tiste kadre, ki so se zdaj manj, manj karjerno, uspešni oziroma tisti, tisti ki so pač nekako niso imeli, ne, skratka, vse veste kako, ne, so šli tja. Potem v teh desetletjih je informatika postala prestižen, študiji in nenadoma ni ne nobe naredne profesorice, več to ena zgodba, ampak upam, da bom tudi prezaprav danes s trdimi podatki pokazala, kako in kaj je, kako in kaj v številkah zgleda problem segregacije, spojne segregacije, potem pa lahko seveda tudi upam, da v današnjem dnevu skupaj razmišljamo, kje so vzroki in kaj narediti. Ne? Mogoče bomo pogrunta kakšne dobre prakse ali pa ideje. No, sveda tudi v mojem imenu prisrčna hvala gostiteljem in z veseljem gledam dokaj pol na predsem predvsem mlade kolege in kolegice in upam, da nas boste spremljali oziroma, da bomo skupaj imeli kakšno dobro debato. Ta leseljenja lansko leto iz Kopra, leto v Maribor, se kažejo kot ena zelo prijetna potovanja po akademskih centrih. No, k moje temi. <clears throat> Torej, za uvod najprej tole. Torej, um, um, ta problematika žensko znanosti pa zaprav um, prišla na dnevni red znanstvenih politik še v zadnjem desetletju. Zanimivo je, da je sploh prišla na, na dnevni red znanstvenih politik, recimo na evropskem nivoju, tudi v Evropski uniji, so zaslužne skandinavske države. Namreč uh, v sredi 90-ih let so bile v Evropsko unijo in so sprožile tudi pobudo, da, torej, so vplivali na preusmeritev um, evropske politike. Tako je bila leta 99, 1999 ustanovljena na pobudo skandinavskih držav Komisija za žensko znanosti v Evropski uniji. in na pobudo Evropske unije je bila Komisija, je torej Ministerstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije leta 2001 ustanovilo tudi Komisijo za uveljavitev vloge žensko znanosti v Sloveniji. Veseljem je, da o krogu danes lahko povabim tudi, oziroma pozdravim tudi dosedanje predsednice. Prva predsednica je bila naša predsedujoča plenarnega dela dr. Tamara Lah in druga predsednica je bila kolegica dr. Mata Jov. Jaz sem pa pač tretja v tem mandatnem obdobju. No, kot smo na vabilu napisali, je namen posveto upozoriti na načine, na katere so v znanosti diskriminirane in, že vedno, in se še vedno diskriminira ženske. Nam Reč, eh, po, po desetletju formalno pravnega urejanja položaja žensko znanosti, Tako v Evropi kot v Sloveniji, za kar je zaslužna tudi Komisija za ženske znanosti, je ta problem, lahko rečemo, spolne in vsake druge diskriminacije težko zaslediti v eksplicitnih uradnih eh, izjavah ali pa pravnih dokumentih, ki urejajo organiziranost in delovanje organizacije. Pogoste je naletimo na spolno diskriminacijo v implicitnih znanstvenih politikah in ravnanjih, naprimer v politiki za politiki napredovanja, nagrajevanja, politiki podeljevanja časti. No in namen tega posveta današnjega je, da se sprašujemo, kaj to pomeni za ženske in predvsem kaj to pomeni za razvoj znanosti. Gre namreč za preopraševanje in o zaveščanje škode, ki je posledica izključevanja žensk in drugih marginalnih skupin v znanosti ne zanimanju za pogoje znanstvenega dela žensko znanosti, nevednosti o diskriminaciji postopkih in praksah, ki so jih deležene, izrinja to tudi iz javnih diskusij in posledično dela škodo ženskemu znanosti kot tudi znanosti sami. Ena škoda je že v tem seveda, da, da so ženske prikrajšane za zadovoljstva in opolnomočenja, ki pravzaprav raziskovanje in znanost daje, so, ne, torej nam, ki raziskujemo. Druga škoda je pa seveda za znanost samo izgubi talentov izgubi talentov in vidov, bi jih imela družba in znanost, če bi ti talenti, te talentirane ženske in druge, drugi predstavniki in predstavnice marginaliziranih skupin sodelovali v znanost, tehniki, raziskovanju, razvoju. No, zdaj, eh, Analiza podatkov, ki jih zbiramo v okviru komisije, kaže sicer na pozitivne premike v položaju žensko znanosti. Ne? Pa vendarle natančnejša analiza pa, pa kaže prisotnost tako horizontalne kot vertikalne segregacije, ki je pa sedaj bolj prikrita. Recimo, da so se zgodili premiki, kaže študilo diplomant. 60% jih je že v, Evropi, v Sloveniji in 59% v Evropi. To kaže najnovejši podatki. In Če primerjamo to recimo z desetletji nazaj, pred tremi desetletji si ne moramo predstavljati, da je bilo samo 2% žensko v Sloveniji visoko šolsko izobražani. Torej, zdaj imamo pa že 60% diplomantk. Veliki premiki so bili v zadnjih letih doseženi na uh, področju doktorskega študija. Recimo, še pred kratkim so bile uh, ne, doktorce uh, redke izjeme na, na, na, uh, ne, v znanstveni sferi, da Danes je v Sloveniji že 46% doktorantk in prav tak procent je tudi na nivoju Evropske unije. To so pa skoraj vsi pozitivni dosežki. Od tu dalje natančnejša analiza kaže tako na nivoju Evropske unije kot tudi v Sloveniji, torej smo rekli precejšno spolno segregacijo. In segregacija pomeni podreprezentiranost žensk v določenih redah in poklicnih kategorijah in koncentracija žensk v drugih. No, in če si pogledamo prvi podatek. A bo šlo. Poglejte, gre za procent doktoric znanosti po posameznih vedah. Poglejte, kako nazorno se kaže preprosto nadreprezentiranost in podreprezentiranost doktoric znanosti v določenih vedah. Na področju izobraževanja je v Sloveniji 82% žensk doktoric. Na področju humanistike 68%, na področju naravoslovja 50%, bod pozorni na ta podatek. Na področju družbenih ved 47%, na področju agronomije in tudi na področju zdravstva, na področju agronomije in veterine 65% in na področju tehnike 15%. To torej, kot primerjalni podatki kažejo, tudi posod v Evropi je najmanjša prisotnost žensko tehnike, največja v humanističnih in medicinskih oziroma zdravstvenih vedah in znanostih. No, še večja segregacija pa je, če gremo po vertikalni, torej je vertikalna segregacija. Vertikalna segregacija pa pomeni podreprezentiranost žensko najvišjih znanstvenih položajih, so običajno tudi bolje plačani, večje karierne možnosti omogočajo, eh, pa na vodilnih in vodstvenih položajih, pa v stabilnih karierah, torej ženske je več v preka, prekernih zaposlitvah, ne? Uh, uh, poglejmo ta podatek. Torej, če smo rekli, da je v Sloveniji med diplomantkami 60% žensk, med doktorantkami 46%, je med docentkami 44%, med izrednimi profesoricami 37% in med rednimi profesoricami že samo 20% žensk na nivoju Slovenije. Namreč, Da zapravo gre za en fenomen, ki ga v literaturi omenjamo, oziroma za dva fenomena, ki jih v literaturi omenjamo z metaforo steklenega stropa, ki označujejo prisotnost vidnih in še bolj nevidnih ver, ki rečijo prisotnost žensk v višjih hierarhičnih položajih, v pozicijah moči in odločanja. Ta fenomen je komplementaren fenomenu stiki flor, torej, ko bi rekel temu. Um, gibljiva tla oziroma lepljiva tla. Ne? To pomeni, ta, ta metafora lepljiva tla opisuje prisilo, ki ohranja ženske na nižjih položajih v organizacijski piramidi. Uh, torej, že ta podate kaže, da so na delu tudi v znanosti stekleni strobovi in lepliv, uh, in lepljiva tla, ki omogočajo ženskam, da bi dosegli najviše pozicije v akademski karjeri. Torej, ne glede na to, da jih toliko diplomira in toliko doktorira, to ne pomeni, da so jim dosegljivi tudi najvišji položaji. In ker zakonjski ukrepi na nek način omogočajo enake možnosti dostopa do najvišjih stopen ne, položajev, pomeni Lahko sklepamo samo logično iz tega, da so na delu neke overe, prikrite, torej da je na delu prikrita diskriminacija oziroma, da se je odkrita spremenila v prikrito. Dalje, pogledajte, tu gre eh, pravzaprav za primerjavo, za primerjavo deleža moških in žensk v tipično akademskih Karjerah, tako v Evropski uniji, kot v Sloveniji in sicer za desetletno obdobje. Primerjava kaže, če pogledate, ne, recimo, če si ogledamo samo za Slovenijo, pa ta zadnji podatek. Zgore Slovenija, Zgore Slovenija. Ja, zdaj bi mogli pa malo zakrit, če bi hotel boljše videti. Zgore je EU spodes... Ne, um, zgore je EU... Uh, ...pa... Um, 22, 22. 22. Zgore je 2002, spode je 2010. Ja. Vse v EU, ja, ja, to je samo EU, pardon, bom bolj prišla še na Slovenijo, vse EU. Poglejte recimo uh, prisotnost, tudi kako se v EU, kaj nam prezaprav ta tabela pokaže? Da sicer se malenkostno izboljšuje položaj, ampak poglejte kako. Ženske uh, so iz diplomantki z 58 prišle na 59 v desetih letih ali v osmih letih, doktorantki z 41% na 46%, docentki z 40% na 44% izrednih profesoric iz 32 na 37 in rednih profesoric iz 15 na 20%. Kaj ta ta tabela pomen? Ta tabela pove, da sicer gre za izboljšanje v osmih letih na vseh ravneh, vendar je to izboljšanje tako šipko in počasno in ne more prikriti dejstva, da je ob odsotnosti proaktivnih politik, da bo trajalo še desetletja, da bomo res lahko udejali govorili o enakih možnostih za oba spola. Tu gre pa res za primerjavo zgore EU spode podej Slovenijo za leto 2010 za te položaje, ne? torej asistentke, docentke, izredne profesorice, redne profesorice. V Sloveniji imamo, poglejte to so razmerje. 51% asistent, tu so, torej tu, tu so jim dostopne možnosti, 46% uh, uh, docent, Potem pa potem imamo pa lepljiva tla na delu, 31% zrednih profesoric in 20% rednih profesoric. No, zdaj pa zanimivo tole. Pogledamo si, kako so redne profesorice, tore kakšnje je delež žensk med rednimi profesoricami v, na, torej, na stopni rednih profesoric po posameznih področjih. Poglejte, prej smo videli, koliko je doktoric ne, na posameznih področjih. To pomeni, velik doktoric ne pomeni tudi velik rednih profesoric v posameznih panogah. Poglejte humanistiko, 18% jih je. Poglejte naravoslovje, najbolj bode v oči področje naravoslovja, 50% doktoric in 7,5% 7 rednih profesoric. Na, na področju družbenih ved. Vsi govorimo o tem, kako, so femini, kako, so, kako je feminiziran področje družbenih ved, 18,8% doktoric, področje eh, eh, tehnike 8,7%. Tu bomo rekli, da tak slab položaj, 15% procent doktoric pa polovica od eh, od tega procenta je eh, rednih profesoric. profesoric. Potem agronomija, veterina, ki ima neke skoke, ki so malo neverjetni, in pa zdravstvo, ki je pravzaprav doseglo največje izboljšanje. Torej, zdravstvo in agronomija so dosegle največjo stopnjo izboljšanja. Humanistika se je stanje celo poslabšalo, na, na Roboslovju se je strašno poslabšalo, razplavilo število rednih profesoric, ne? na družboslovju tudi ni nič boljše, ne? torej to je stavljen, ne? Gremo dalje. Aha, čakajte, mogoče, da ne bomo tak preskok naredili, da še nekaj povemo. Torej, gre za to, da smo zdaj kaj ugotovili, ne? Torej, da je problem vertikalne segregacije. ženska, pod, ki smo jo zdaj že pokazali, ženska podreprezentiranost na najviših položajih. Zaj recimo med rednimi profesoricami. Kaj, ko zapravo pomeni to, pomeni, da lahko pričakujemo neke vrste zaključen krok. Nizek položaj um, žensk na najviših nivojih, torej na položaju rednih profesoric, pomeni, da je sveda verjetno, da bo tudi majhen delež žensk na pozicijah moči in odločanja, ki so vezane na te najviše položaje. In to lahko vodi v pristranskost pri odločanju in vodenju znanstvene politike. Recimo, to lahko um, determinira izbor raziskovalnih subjektov, ustvarja pristranska pravila in kriterije napredovanja. In še nekaj, seveda pomeni tudi, da imajo mlade ženske v akademski sferi, nimajo pravzaprav modelnih vlog, ne, s katerimi bi se lahko identificirale ali ki bi jih podpirale pri doseganju najvišjih stopov akademskega življenja. In seveda podreprezentiranost žensk na nevižjih položajih, eh, v znanstveni sferi, je prezaprav uvira za vstop žensk v znanstveno karijero. No, in temu fenomenu pravimo efekt diskriminatorne snežene kepe. Majhen dele žensk na položajih ima resne posledice za vstop žensk v znanost in seveda potem posledično za razvoj same znanosti. Ne? No, da je to res kažejo eh, tako podatki na nivoju Evropske unije kot S nekih je navedla že kolegica Tamar Lah, Turinček. E, recimo, tudi podatki na, na nivoju Evropske unije kažejo, da je delež ženske na vodilnih položajih akademskih institucij e, izjemno nizik. Recimo, e, vodi akademskih institucij, torej rektorica ali dekan ali direktorica raziskovalnih institucij je v Sloveniji 8%. 8% bolje v drugih državah. V Danskih je 8%, v Nemčijih je 7%, v Italiji je 7%, v Franciji je 13%, v Avstriji 19%, najboljša je Švedska s 43%. 40%? kaj pomeni torej ta odkrita akademska politika enakih možnosti. Naprej, v znanstvenih svetih in upravnih odborih je situacija podobna. Na nivoju Evropske unije je 36% žensk v znanstvenih svetih in upravnih odborih, kjer se spremajo temeljne vključitve o financiranju in znanstveni politiki. Na, evropske, na nivoju Evropske unije jih je 36%. V Sloveniji je 23%, največjih ma Švedska 49%, Norveška 46%, Finska 45% in Islandija 40%. In to so tudi države, ki so na nek način vodilne tudi na nivoju znanstvenega razvoja. No in če nadaljujemo še z nekaj podatki iz uh, Univerze v Ljubljani, imam samo za Ljubljano, ne za Maribor in Koper, boste mogoče sami tudi povedali, recimo, v Senatu Univerze v Ljubljani za obdobje 2009 do 2013 so tri ženske, torej 11 procentov. V Habilitacijski komisiji, ki, ki je glavni organ odločanja o akademskem napredovanju, je od 13 članov stale dve članici pravnem odboru Univerze v Ljubljani, ki sprejema pomembne strateške in finančne odločitve, ni nobene ženske. Uh... Efekt diskriminatorne kepe ima še, oziroma snežene kepe ima še nadaljne učinke. Ne samo, da je ženskam znanstvenicam očitno oteženo napredovanje po karierni lestvici. Najnovejši podatki, ki jih je zbrala naša članica Polona Novak, tam ne jo iz eh, eh, Agencije za riskovalno dejavnost Republike Slovenije, kaže, da smo močno diskriminirane tudi pri plačilu za delo. No in zdaj dva podatka iz njega poročila. To je tist podatek, sem ga prej navedla. Poglejte, tu je podatek o tem, koliko so nižje plače žensk na posameznih položajih v primerjavi z moškimi. Svetlejša točka kaže eh, plače, eh, torej, procent plač, ki je višji pri moških za osnovne plače, tista močnejša, pa kaže z funkcijskimi dodatki in stimulacijami. Torej, Asistentke imajo deset procentov nižjo oplačo od moških kolegov po prečju, um, uh, torej asistentke z magisterjem in z doktoratom mal manjše, ampak recimo znanstveni sodelavci imajo več kot šest procentov više s funkcijskimi dodatki od ženskih kolegic, više znanstveni sodelavci tudi šest procentno in znanstveni svetniki tudi šest procentno više oplačo z stimulacijami. To so poučinki. No, in še tle, še ta podatek, torej, koliko so više stimulacije pri moških kot pri ženskah. Prva močnejša, torej modre črte so moški, dodatki rumene črte in orančne pa ženski. Spodnata bila temnejša so Funkcijski dodatki, zgorna pa stimulacije. Torej, pogledajte, koliko si stimulacije, več in to v času od 2001 do 2009, so podatki zbrani. In tu imamo dejansko nazoren pokaz, kako se na posameznih položajih, večje plače uh, in večji dodatki, si sebi določajo moški kolegi, zato ker so v upravnih odborih in znanstvenih svetih, in tako dalje. No, uh, Dva raziskovalca Beher in troller v letu 2001 objavljeni knjigi Academic Tribes and Territories med drugim pravita, da sta čast in slava na univerzi najbolj in prestižni stvari. No in poglejmo, kako sta torej ta čast in slava porazdeljena pri nas v, med, v akademski sferi. En podatek je že omenila kolegica eh, Tamar lahk torej, v eh, Slovenski akademiji znanosti in umetnosti je od 22 članov so samo tri članice. Torej, se lahko imenujejo samo akademiki, ne? Skoraj... Naprej, seznam častnih doktoratov Univerze v Ljubljani od leta 1929, ko se podeljuje ta naslov, do leta 2010 pokaže, da je bilo podeljenih 72 častnih doktoratov, od tega so samo dobile ta častni naslov samo štiri ženske. Dalje, med vsemi dobitniki naziva častni senator Univerze v Ljubljani, ki se podeljuje od leta 1997 do zdaj ni ženske. Torej res gre samo za častne senatorje ne? in ne senatorke. No in še zadnjak tak podatek o tem, ki ga je zbrala, torej naša kolegica, članica komisije Polona Novak, je ravno kar zbrala podatke o sojzovih nagradah in priznanih, bom kar tolje tabela kasala ki je, ne tore ki sumira vse podatke in kaže da za nagrado za življensko delo eh, na, nagrado za življensko delo v letih od 2000 do 2012 ni bilo nobene ženske Torej, pogledajte, 46% doktoratov, 60% doktoran, eh, diplomant in obene ženske med temi častnimi nazivi, ne, častnimi. Eh, 8% žensk pa je dosegla nagrada za vrhunske dosežke. Mislim, da so to precej prepričljivi podatki, ne, ki kažejo na to, da nekaj mora biti robe in če to doživljamo ali ne. No, da bi preverili, kje so podlage za vertikalno segregacijo po spolu, ki smo jo zdaj s temi podatki pokazali, torej kaj je z, eh, organizacijsko kulturo v akademskih okoljih in kje so ovjere za žensko znanosti, smo v okviru Komisije za žensko znanosti izvedli raziskavo z naslovom v delovnih pogojih znanosti v Sloveniji leta 2011. Rezultati raziskave so izjemno informativni, tako na nivoju celotnega vzorca, kot tudi torej, po spolu in jaz bom pokazala samo nekaj rezultatov, torej rezultate o tem, kaj pravijo torej, doktori in doktorice znanosti. Raziskava je bila narejena na vzorcu več kot 1000, na vzorcu 1100. Doktor in doktor znanosti iz tega zorca 4500. Vsak doktor in doktorica znanosti v Sloveniji. No in um, pokazala vam bom, bom tri tabele. štiri se misli. Prvo Na vprašanje, ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj, je 11% moških in 7% žensk odgovorila, da ni diskriminacije. To pomeni po mnenju 89% moških in 93% žensk prihaja do diskriminacije znanosti v Sloveniji. In kje, je, zna, kje so največje diskriminacije? Največja tako za moške kot za ženske je nepripadnost skupinam. Nepripadnost interesnim skupinam, lobijem, političnim strankam, znanstvenim svetom in tako dalje. Ne? Na drugem mestu zaradi nepotizma, ne? torej za 45% moških in za 37% žensk. Zanimiv je tale podatek, malo zamaknilo, se upravičujem. Zaradi izjemne uspešnosti, torej po mnenju 18,6% moških in celo 31% žensk prihajajo do diskriminacije zaradi izjemne uspešnosti. Dalje, zaradi mladosti. Poglejte, 23% moških in 25% žensk. Zaradi mladosti. Zaradi spola 6% moških in, in 34% žensk tako misli. In zaradi družinskih obveznosti 8% moških in 26% žensk. Ne? Dalje. Vprašanje, kje so po vašem mnenju, kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? Torej pri podeljevanju projektov, pri kadrovanju, pri podeljevanju funkcij, pri izvolitvah v naziv, pri plačilu, pri podeljevanju nagrad za znanstvene dosežke. Ne? Rezultati so pa taki, kot so tu, ne? prikazani. Dalje. E, ali je diskriminacija namerna? Torej, je po njihovem mnenju uh, nenamirna? Ne, nekaj drugo vprašanje. Ali ste bili uh, priča diskriminacija ali pa ste sami občutil diskriminacijo? Torej, 46% ženski je, je občutil, ali pa je bilo priča in 13% oziroma 14% moški. In dalje. Kako se diskriminacija kaže? Uh, 86%, zdaj je pravi, je 86% ni občutil, pa 53%, ampak kako se kaže, slabšimi kariernimi možnostmi za ženske, pogledajte, z ustravljanjem negativne osebne podobe, potikanji stigmatizirani in govoricami, 14% žensk, z dolgotrajnimi podaljševanji pogodbe, 14% žensk, slabšimi delovnimi pogoji, 13% in z odpovedi za poslitve. Če to se štejmo, vidimo, da je pravzaprav delavnimi, v delovni sferi za delovnih pogojev pomeni čez 30% žensk, ne? Torej to so, to so, nači, to, to so načini, na katere se kaže. Samo še, tale, torej, samo še tale podatek, ne, kot, ne, kot torej, kako poteka gospodinsko delo v vašem gospodinstvu za znanstvenice in znanstvenike. Poglejte, eh, prije 57% moških in 43% si delijo gospodinsko delo, eh, jaz samo pravilo 11% moških in 43% žensk, partner pa 23% moških in 1% žensk. To samo za zaključek tega. No, uh, uh, še nekaj je zanimivo. Mi smo dali pod temi vprašanjem o diskriminaciji tudi odprto vprašanje, na nej pojasnijo. Mi smo dobili izpis podatkov, kaže, 90 strani zgodb izpovedi in pripovedi o tem, kakšne oblike diskriminacije in kako se kaže. 90 strani imam. To pomeni, kako pravzaprav je to en tak pereč ta problem, kako to na nek način žuli predvsem ženske, ker so se predvsem ženske oglašale, ob enem so se tudi moški. No in to hočem povedati. Torej, kot sem na začetku rekla, diskriminacija ženske je samo vrh ledene gore, ki se ne omejuje na ženske, g gre naprej na mlade, pa na m, margina, pripadnike mar, in pripadnice marginalnih skupin in tako dalje. Ne? No, torej Kaj, smo, kaj lahko iz tega zaključimo? Odkrite diskriminacijske prakse je lahko prepoznati in nasloviti, ne? zato se je tudi lažje pred njim boriti. Nasprotno so prikrite diskriminacije težko prepoznavne. Problem je namreč pomankanje zavedanja tega, kako sistemi, strukture, politike in procedure, kako so lahko diskriminatorne. Zato se zdi, da jih ni, ali pa da jih ne občutimo, dokler ne pokažemo podatke. Naprimer, če nismo v odločevalskih odborih, če nismo v odločevalskih odborih, imamo manj možnosti, da bi imele pomembno vlogo v odločenju o tem, katere raziskave bodo financirane, kako bodo evalvirane, kako bodo recenzirane, kdo bo nagrajen, kakšni so kriteriji nagrajevanja. Torej, gre za demokratičen deficit v odločanju. Uh, no, v oktobru 2010 je Evropska komisija predstavila doslej najbolj ambiciozno politiko za stimuliranje raziskovanja. Ta, nekak in ta iniciativa se imenuje Innovation Union Flagship in, in, Initiative. Ta inicijativa naj bi bila od temeljnih stebrov Evropske strategije 2020. Med drugim je zapisano, da moramo zagotoviti, da ljudje, ki začnejo znanstveno kariero, doživljajo to kariero, kot atraktivno in ostanejo v znanosti. In da je to osebno važno za ženske. To ni važno samo zaradi pravičnosti in enakopravnosti, enakih možnosti, ampak zaradi znanosti, sa, znanosti same, zaradi potencijalov, ki jih evropska znanost s tem izgubla. In predvsem opozarjajo, da bi morali biti pozorni na naslednje prikrite pristranske prakse. Netransparentnost v odločanju, ne? vlogo neformalnih om moških omrežnih, tako imenovanih Old Boys Club, v katerih potekajo obiranja se sprejmajo odločitve. Smo prej pokazali to preč problem. Potem paternalizem do šepkejših skupin, ženske, mladi, pripadniki marginalnih skupin, ki predstavljajo vero, da bi jih priznali kot enakovredne znanstvene subjekte. Potem pristranske institucionalne prakse, ki imajo negativne efekte na karierne priložnosti žensk, na naprimer kriteriji napredovanja, kriterij habilitiranja. In končno nezavedne spolne pristranosti, na katero opozarja vrsta študij pri ocenjevanju odličnosti, pri recenzijskih postopkih. Praksa ocenjevanja odličnosti praviloma vsebuje spolne pristranosti. To tud, tudi tud kažejo študije. No in ta inicijativa vsebuje tudi temeljne predloge za izboljšanje položaja. No in recimo nekaj teh inicijativ je takih, katerih bi lahko tudi danes še razpravljali. Podpora raziskavamo v in položaju žensko znanosti. Tako, da bi ti rezultati lahko vplivali nazaj na oblikovanje raziskovalnih politik. Poglejte, že te podatki, zamezi danes, ne, so bili prepričevalni. Morali smo jih vzbrati, morali Morala je biti inicijativa za to, da se ti podatki zbere. Drugače ne bi vedeli da je tako. Zagotavljanje spolno uravnoteženih zaposlitev na raziskovalnih eh, ustanovah. Te, pravzaprav, kriterije za spolno uravnotežene eh, zaposlitve na raziskovalnih ustanovah so sprejele skandinavske države. Poglejte njihove rezultate. Razširanje dobrih prak za podporo in ohranitev žensko-znanstvenih poklicih v javnih in zasebnih raziskovalnih ustanovah in podjetjih. Dalje, opogumljanje nominacije žensk na vodstvene položaje da bi tako povečali število ženskih vzorčnih modelov za mlade ženske. Potem podpora razvoju formalnih in neformalnih mrež raziskovalk in akademičark, vključno s partnerstvom med eh, akademičarkami in raziskovalkami v podjetjih in eh, javnih ustanovah. In izboljšanje oziroma sledenje podatkom o spolni diskriminaciji v znanstvenem raziskovanju, posebno s pomočjo longitudinalnih raziskav o znanstvenih karierah. Hvala za pozornost. V tem času bomo reži uh, morda diskutirali po temi, ko bomo zakložili diskusijo še s uh, tukimi predovateljicami. Zdaj bi povedila uh, profesorica D. Kranžič, da nam uh, poda svoje vedenje na to, ki je počala se bo pripravila tehnika. Dovoljte, da se najprej zahvalim organizatorjem in organizateljicam tega srečanja, pa v bi se želela zahvaliti profesor Poletovi, ker je v kontaktu z njo sem bila tudi na to konferenco. Moram vam povedati, da te raziskave ženske znanosti Skaj, Rada bi vam povedala, da... da nam, tehnika da ne dela. Želim vam povedali, da se to prva raziskava te vrste, ki jo jaz osebno delam. No bomo potem ne pokazala jaz se matematiko, kaj je, se res s hardkor, naravoslovnimi znanostmi. Diskriminaciji se dožvela tisoč enot, tako da sem na njih imuna. Ni bilo lahko, je bilo pa lepo, če moram reči, ni bilo več eh, in s eh, pa da se vrnem k predavanju. Naslov predavanja, torej moje transparente danes bodo v angleškem jeziku, pa vam bom tudi povedala, zakaj. Zaradi tega, ker je moja gostja profesor Sherry Heller, uh, ona je prorektorica George Washington Univerze v Washingtonu, bila moja gostja šest tedno kot Fulbright profesor. A kot formal profesor na našem inštitutu, kaj mi v Ljubljani, kjer sem jaz zaposlena. In potem so se sprašovali, on je sicer matematik in računalničar, kot so nekla, tudi prorektor. Potem pa, gledi svojo vlogo, prorektor se začelo ukvarjati tudi z statusom žensk v Ameriki. Da boste videli podatke, ki so mi pripravljali, da niso našli nekaj drugačnika, kjer koli Predavanje bom nas predstavila danes, treta savotrca predavanja je pa Ivana Uršič, moja asistentka, končuje magisterjna za upravo, je pa naredila vse statistične analize, ki bom jim pokazala ne, Kaj bo danes v mojem predavanju? Torej, neki stvari bi rada povedala. Kje smo ženske? Kaj je ozroča? Linije, kjer izpadamo ali pa celi kjer nas mankuje, kakšni so različni srveji, to se pravi veščeneri, odnosno te pregledni eh, naredi za različne ženske, kje se je Amerika, US, pa še nekaj podatkov za Kanado, Evropsko unijo in Slovenijo, kje je moja študija, naša studija eh, spada v te področja in kakšne so najboljše področje prakse, da bomo to dosegli. Na desni strani imate pa je tipične ženske, američke profesorce, ki se je vidi odkole. Najprej sem, najprej sem podala na napisala, grejte, naredila samo eksper neke eksperimentov, zdaj pa čer, da pravim gosila. No, kje so ženske v znanosti, v svetovnem merilu? To recimo ta zanimiva, zanimiva transparence, kjer je, je v glavno propravlja profesor Hellarjeva, odnosno kar jih je hje, omest propravljenih jih je hje, vse videla, ker je pa trenutno na konferenciju vsi se vse nam ne more pridružiti. Kje se jih skaže? Aha, zdaj pa ta, ker jaz govorim žensko znanost, je treba pa nekaj drugega povedati. To je v ameriščku pojmu tako imenovani STEM, woman in STEM, to je Science, Technology, Engineering and Mathematics. Pa nas bi temo rekel na ravosloveni tehnika. In v budanski sferi bi se bom jaz ukvarjala, bojo za tako zvano s tem področje. In se vidi, da največ procent žensk, ki so v znanosti odeleženja v takšnih ali drugačnih oblikah, jih je največ o bioloških znanci. Torej, biologinje so že dosegle do kritično maso, da jih je dovolj veliko, da lahko obidejo veliko teh problemov, ki smo po prejšnjem predavanju slišali. Potem so kemičarke pa materija sanci. Pravim, prav, da se to še v bistvu pod kemičer, bilo pa uh, materijale. Naslednjo so znanosti o okolju in, kad vidite, tole vmesne znanosti o okolju, potem pa računalništvo in uh, analitiki, je pa tako zvana prelomnica tipping point. Leta 2000 je bila knjiga, topozvana tipping point, pomen javnar na je napisal, kako ko imate določeno maso, vam sistem funkcionira. Ko vam pa kritična masa pada na dol, na dol, na dol, vam pa sistem začne razpadati. In to je problem tudi v vseh teh naslednjih naslednjih področjih in vidite, kako grejo področja na konci, na čist na konci vite, so strojni inženirji, gradbeni inženirji, to se pravi inženirji tehnika. vmes vidimo pa še nekino Vse, kar mi temu rečemo. Skratka, to je porazdelitev. Naslednji, na naslednji transparenci imam pripravljeno tako zvano in workflow, kjer vidimo, kje so ženske, kje se ženske uh, pojavljajo. V Sloveniji zdaj te podatki so malce stari. Še vedno se jim da premalo časa, tudi, da bi se v bistveno bolj potrudila za najnovejše podatke, ampak kar sem videla, pro profesorov je se ne razlikujejo pravzaprav nekako med leti 2006 po 2012. Torej, prva stvar, ki treba povedati, je to. Svetovno prebivalstvo. Ženske moški smo razdeljeni pravižno pol pol. Mogoče, kar še mi celo ženske, kot moških. To se pravi, da prispevamo k bivanju na tej zemlji enako ženske kot moški. To se pravi, da zapročekovati da imamo enake benefite od življenja na tem svetu, kot pa moški. Ampak posebej skaže, da to ni čistko. Uh, v Sloveniji je za poslednjih več let kot moških pogodbatih iz leta 62 2 eh, 2006. Prtdeno zaslužijo 77% moških plačec. Mogoče v mesu letih do leta 2008, ko ste videli predavanje, profesor Oletove, smo ženske še kar nekaj dosegale moške. Leta 2008 je v Sloveniji prišlo do fantastične, verjetno, plačne reforme. Takrat smo ženske mogoče že skriti in ne veste, kje ste padle. To so bili tako skriti, triti naših plač. Ko so nas predstavljali v razrede, redne profesorce, smo še vse v 50. razred. To je po zakonu, gleda misljena čuzem. A pak, odjetno mi je pa tako zavljalo horizontalo, ki je bilo 15 let do konca horizontale in moške kolege so, moški direktorji, prektorji, pa pa dekani, ki so imeli to možnost transformacij v v razrede po leti. ženske smo začele pa na nuli na ničnem razredu. To se pravda da smo tle padli. Potem je bila naslednja strata. Takrat je vlada sprejela uh, odlo, odredbe o stimulacijah v univerzah v, uh, javnih zavrnih, to da štiti, delo dobro vedla, ki so bile presuvne stimulacije do 20% za tizga, ki je nekdo spalo. Tam je pa žalbo odredba stimulacija do 45%, 46%, mislim, 50% za tizga, ki mu je bilo dodeljeno. In recimo, majko, v mali konkretnem primeru sem ostalo v 50% razredu z nič procentov stimulacije. Tudi zato, ker se ga vse čas manj mogoče izpostavljamo. Ni bilo več, da dosti bilo zaživeti. No in zdaj kaj je pa to po svetu? Po svetu pa vidite, da imate, imate, da nas... ja, ne imene nazaj, imene nazaj, ne nazaj, ne nazaj, ne Po svetu vite, da imate 21,6% žensk v takozvanih s tem področjih in da ženske, če pridejo do položaja, imajo približno 5 podrejenih, moški, če pridajo do položaja, imajo približno 12 uh, podrejenih, uh, menedžerji so uh, moški velikokrat več zbrani in zdaj, če pa, zdaj so pa ni podatki to so pa zameri v 42 kemijskih Pavel so pogledali, leta 2009 je bil 9,2 CEO, leta 2020. 7 pa 12 to se prav nič preseno boljšnje, kar pri nas ravno tko je da, da se pojavlja diskriminacija. Uh, ampak bom pa povedati lastnih lastno jaz sem živela pet let v Ameriki, delala tam, so diskriminacije manjše pri nas, ker se bolj bojijo, ker maj zakonsko dovoljenje no sexual harassment, do equal opportunity employment in tako naprej. prikrite, prikrite so pa tudi pri nas. To sploh ne skrivajo, ne, jaz ne vidim, kje vi te jaz pisati, delajo javno, sam malo razpise ARDS, pogledajte včeri, kaj je pisal na prvi točki, ki jo odarte, pa boste videli, koliko je to javno. To več prikrito. Naslednji slajd. Po mojem, mnenju prosim, izražam svoje svojo osebno mnenje, ne inštitucije, kjer mi pripada. Uh, zakaj je pomembno... Zakaj nam manjka, zakaj se moramo boriti, da smo ženske zraven? Kaj naši moški zgubljajo s tem, ki nas namarajo, ki nas morajo doma za kuhati, pa kuhati na znamo? Mamo določene skide, to se pravi sposobnosti, znanja, ki jih moški nimajo. Lahko to lahko v timu z njimi fantastično sodelujemo. Mogoče imamo določen pogled, različen. Ženske smo bolj, to je znak, to je za medike pokazala, ženske smo bolj orientirane v družbo na dobro. Delamo dobro za druge Moški delajo pa za sebe. Zelo velik za sebe pa za se par svojih kolegov. In še ali, če bi ga tole bi vam rekla. Men, consult, woman, volunteer. To pomeni, me delamo za stolj, za socijalo, oni delajo pa za plačo vse pa še za tisto, kar se ne delajo. S tem, ko pobiramo ženske, imamo povečan inovati, možnost inovacij, boljše pristope za na trg, večji ritr, pa preberte tam še naprej, da vam ne bom preveč prebirala. Zakaj je res pomembno, da ženske vstopimo v trg in tole je samo znanosti, trg v Nasledna Naslednja stvar je ena krasna slika ki se je reče leaking pipeline, po ameriško, v slovenskoj bi rekli spuščajoča, cel morda in vidite, v, v osnovni šoli jezične se ženske moške enako. Pridajo v srednjo šolo se že zmanjša procent že, že izpavejo. To pridajo količne podresne univerzo, jih je že spet manj. Za doktorante sestima in prelešte milikeh je mnj, ko pridajo pa v službo, jih je pa še če dalje manj. To se pravi, nekje, nekje nas je v, v tej lini ženske izginjamo. Vse skozi nas je manj, na koncu čisto malo. No, to je pa še in da vam povem, my personal experience motivation for the study, poleg tega, da je bila ona uh, premen, kot sem rekla, Fulbrighto, okay, so kaj jaz se poznam z Amerike. Mi je rada povedala, da so, jaz sem poizobrazila matematik po diplomi in magisteriju in uh, doktoratno mi je zelo slučajno, ker kolegi matematiki mi niso dovolili zagovarjati na matematik, doktoratno na matematiki, ja pa sem prva ženska ki je magistrirala z matematike v Sloveniji, v Ljubljani leta 880. dok 82 in časa je trajeno. Zaposlena sem na Kemijskem inštitutu leta 76. Uh, bila se Fulbright Scholar Visiting Fellow pet let v Ameriki, D.R.D. v Nemčiji, večrej njela sočenih se je še pol leta v Franciji. Sem vodila laboratorija za molekularno modeliranje na kemijskem inštitutu, to molekularno modeliranje sem sprenesla v Slovenijo, ker kajti ta doktorat iz Kenije je pa med naredil advent in ima Izjemno me je uh, odstrelil v orbito, zaradi tega, kako sem šla Ameriko na posto, to je ravno, kakrat Harvard prejena je ustanovljal novo smer študija matem matematiki v pa matematiki in so mislili, da smo v naši državi tako naprejedi, da smo že prej to naredili v na socialni No in to mi je, to mi je res pomagal za dovo v sem pa redna profesorca za področje matematike v naredoslovju na Primorski univerzi, sem pa tudi urednica najboljše revije na svetu na področju uh, molekularnega modeliranja, A, dve črtici, number one of, no vem kaj, po Demšarjevo. Leta 1999 sem bila nagrada v Pesado Republike Slovenije, sam Sinix, leta 2009 so se moji kolegi odločili, da se meni ne bila razveč financirana. In tudi so uspeli, in tudi res, ker naprej nisem dobila nobenega financiranja iz RMS-a, ba dis velčenčko, ko ste bili skoč da slet. Samrli, na MIT-u, se to začelo, vse te, oh, mor Ko se vse te uh, uh, v Ameriki, kako so se jaz naučili od kolegice Šeli, so se začele na MIT-u 90. leta, ki je tam na profesor Tafiske, ki je trdila segregacijo ženskih dni, MIT, ma za vse enako nas prvnosti nobenih razlik, mislim, me, funkcioniramo enako dobro, no in potem se je izkazali, da to riči sredstv, kaj je naredila raziskavo in da je v samo vse sa, procento uh, school of science žens, kar so v desetih letih spremenilo Potem so gledali v resorse, ko so plača, prostor, nagrade, denar razlike, šefi in tako naprej. in um, senior women did this study and it was risky to issue. So tam se izkazali, da ni bilo čisto dobro na tvoje na glas govoriš, mogoče boste razumeli, zakaj je imam obrniti težavo ker to govorim jasno in javno na glas. In, in treba se je zavedati, da če ženske same ne bodo to pa če si same ne bodo zapirali vrata za naše kolegice, ki prihajajo, ker vam bom povedala, na vstavi moje raziskave se je da je tudi veliko da ženska, ki uspe, se pa zelo potrudi, da za njimi ni noben več. Uh, no, to so zdaj pač, ki so neki pipeline, kjer se ženske zgubljajo in zakaj potrebujemo naslednjo, prosim, se mi malo modiže, da sem predolga. Uh, coach study, je pa podobna studija, ki je bila MIT-eva, ko bo ženske funkcionirajo o znanosti slovoje, so naredili tudi na Harvardu, na Harvard University uh, School of Education, so naredili še več, so še pogledali, pa pa študente, pa mentorje, pa uh, podrobne, podrobne uh, statistike, in zdaj vidite, Kako je, ženske, ki so zaposleni na fakultetah, da jaz jih imam samo po procentih, glede na znanosti, to se pravi, to je pri nas, recimo, računalnik. Vam eh, eh, docentov, zelo verjeten, da biologija, agriculture, elemente se še dobro držijo, computer science ima boljši, fizika science, vse spada tudi matematika, so zelo čistne na najslabše se pa piše inženirjem, oziroma Greva naprej. Sažete, federal data in US. To so pa podatki od National Science Foundation iz leta 2010 in se vidi, da je 40% žensk na. To je pa zdaj ta STEM eh, degree v 2006, to se pravi eh, prav nas naravslovje in tehnika eh, in, eh, in pri vseh poklicih se to manjša. Eh, ženske, ki vstopajo v ta S&E workflows, eh, padajo z leti in sicer eh, se je pa dvignil procent iz leta 1980 12% na 27% leta 2007. Je pa to dober, dober znak. Naslednji zadnja vzdelilinea kaže, pove, ka pove pa to, da se zdaj moški se počas Odhajajo v pokoj, zaključujejo kariero se sproščajo mesta in se na teh, na teh mestih se pa zdaj že več pojavljajo ženske, kot se pravi, da to, ta, to se to lahko glede na retacijo spola spremeni, A Lahko pogledamo na slajd, prosim lepo. No, te, te vam se dala samo enem slajdu podatke za Kanado, za kaj. Dobro. 19. aprila bom gostja profesor Heller na Churchill, Washington University bo konferenco o v poznanosti v STEM-u. Organizira pa profesor Caskane, da sem tudi povada na nekaj podobnega, ampak te podatke, podatke za Slovenijo predstavlja in vidite samo za inženirje. se prav profesionalni inženjer, se pravi inženjerje, ki delajo, maj 170 tisoč, kar je 9% žensk in teh, ki se pa študirajo na inženjerskih šolah, je pa 19% žensk. To se pravi tam srečajo enake, enake probleme. V Evropski uniji, zdaj ne bom tem govorila, ker smo, ker smo že v prejšnjem slaj, predavanju slišali zelo natančne podatke, ker natančno to govoril, kar je profesor Voretova povedala. Zdaj pa, kaj se dogaja na tem področju v Sloveniji? E, najprej moram povedati, da je po mojem vedno profesor Voretova teh strokovnih stvari, koliko sem jih videla, naredila največ in nekaj Članek sem prebrala in se kaže, da je procent, kot ga je povedala, 94% žensk, 45% moških ne dobi neodvisega projekta financiranja, 34% ženske, je rekel, da nima nobene podpore, moških je rekel, da nima podpore v administraciji kot, kot 48% žensk, 8% moških ni študiralo, tu in ni šlo na pozdok, zaradi omejitve, omejitve družine, potem žensk je zdaj že 25%. Če pa pokažete še naslednji slajd, da se si ga pa od uh, polovne Novakove, ki je naredila to, da raziskava, kako je z diplomami v Sloveniji, ki je ženske zginjamo. Kje zginjamo? Ko diplomiramo, smo potem, le, te, krasne, te se odpirajo, vidite jih, krasni slajd. Uh, uh, smo diplome do doktorata, še po nekako gremo, držimo 60-40. Potem, ki je pa treba napredvrt, ne se pa razpiramo v in po te slike je tam že nekje 90-10, pro 10% in če bomo, ne, če bomo pasivne, se bo to še se to še slabšalo. Naslednji pa kaj smo mi naredili? to kar bomo pa zdaj pokazalo rezultate, so pa res rezultati preliminarnega, preliminarnega raziskave, za tega pa še teče in bo bo še rezultate zbiran. Uh, a ja, to je še en slajd, je še, kar smo ga dobili od fizičake v Sloveniji, te so se pa uh, odlično organizirale, so si pripravile, so mene konference, vse to imate pa res super, imate narjen, in se tudi skaže, da gender išjo je prva se pojavlja, samo mogoče ni toliko, ni toliko opazen, ampak ženske manj man, uh, uh, denarja, manj po, uh, administracijne pomoči objavljajo z večjimi od avtori, več to dajo šefa na prvo mesto, ne. Uh, delajo recimo recenzije v imenu drugih šefov, da se podpišejo in pa naprej. To so ženske fizike ugotovile. Zdaj pa kako je pa v Sloveniji na Kemijskem inštitutu? To pa moram tudi povedati. Tudi nisem imela dofer, ja nisem imela dosti in Kalarjeve. In sicer imamo vedi slab projekt, to je Evropski projekt za raziskave žensko znanosti, financirati za Evropske unije, izvajalci Kemijski inštitut, znotraj konzorcija. In uh, so, oni so že tudi naredili vprašalnik uh, uh, uh, in so dobili 26% odgovorov glede na poslane vprašanja. Poslane, uh, in kaj so njihovi rezultati, nekako samo preliminarno, polovico žensk, na Kemijskem ištitutu je zaposlenih približno polovico žensk, polovico moških. Potem so uh, ugotovile da so jasno ženske mnje zasopane više, greste. Ni bilo še ženske direktorce, mogoče je tudi načkodga, pa ena tretjino, ena tretjino vodi laboratorijo je žensk. Tretjena je polovica zaposlenih žensk. To, to je v te podate, ki ga morate malo primerjati. Ne? Malo en, en, en sod, pa ta drug sod, pa ga dati pol, pa tiste polovice, pa dobite samo ena tretjino, pa to nekako ni prav. ne. To, to, to ni čisto. Zdaj pa, pa zarezo tega srbeja, tega kreščenerja, da so vprašalnik, da smo ga sestavili. In sicer smo ga sestavili v vprašalnik, ki je na... Um, najprej smo naredili preliminaren da smo s toh kako to gre. Vsi ste... Jaz sem pripričali, da vsi, jaz sedite, ste ta vprašalnik dobili, ste ga videli. Mogoče je tudi rahlo za slovenske razmere, je zelo ameriško, ameriško orientiran. In sicer je osnovan Tako kot je MIT, pa Coach Study z to pa zelo prav rosa, zakaj? Zato, da bomo lahko naredili primerjavo, ker mi bi rade primerjali Ameriko v Slovenijo, nekako po vseh teh, teh štencah. in ta prvo vprašanje, ki je bil poslan 22 in so ga 17, z 22 vprašanje je bil poslan 17 študentov in so 12 odgovorili, potem se je skazali, da so Še vedno so neka nerazumevanja pojma med Amerike in Sloveniji, recimo pojem mentorja. Mi imamo mentorja, profesorja, doktorat in tako naprej na ministerij diplomo. Mentorje v Ameriki nekdo drug, nekdo, ki priješnemo, pravi, če ne ti malo pomagi, kaj se mi je stalo narodeno, je do ne, kolega, ne, ne, ne, nekdo drug. No in potem smo se stavili v prišalnik za resen. Uh, ki smo ga poslali na 11.894 naslov, ki so v javno objavljeni v sikli eh, bazi, ja sem je zelo veliko pomoč, malo na glaskovvi me. lahko polona novakova za Ara doje in na mojajo prisno na agencijo, sem prosila za Naslove so nam to poslali, tako da dle se na izjemno podporo, brez nje tega ne bi bilo. Vprašalnik je na internetu, narejen na server Manki, neki ljudje sprašval, ko bo podatkov podanih ne bo, za ker je to internetna stran, nama nas skupaj razgled, ne je sam rekel, da smo vam pošiljali 43 vprašanje. Vsa vprašanja se je zdaj izkazala, če se čas, da mogoče niso najbolj formulirala, kakšna bi treba samenja, pa so v glavnem uredu. Poslali smo jih pa tole Univerzi, v Ljubljani Univerzi, v Mariborovi Univerzi, Primorski inštitut, Jože Štefan, Kemijski inštitut, to je približno prva polovica. Druga polovica so drugi inštituti, kot je Nacionalni inštitut za izbiologijo, Zrcazu in drugi. Potem pa še uh, government agencies, se pravi, tiste z ki smo jih dobili, pa v različne uh, uh, tvarne in, in uh, kaj to biznis uh, firme smo poslali in eh, odgovor je, res je dek, zelo kratka čas, kar smo poslali, ker so pač tudi v februarju mesecu, ampak vse njih se medli, da smo dobili malo, malo odgovoru, 3,82%, 4,54% odih, razmerje je do 30 tretjina, približno moški, in dve tretjini žensk, eh, na starostno, ne jim, kako se odgovarja, naj, najbolj pri njih so približni 40% tisti starimi 30 in 40 let, ko se prav te so te zanima še karjera, te so še polni energije, te tistih, da ktere moramo ostaliti, da bo res neki, neki spremenili in potem naslednja kaže, samo po procentih, kaj so bili, kaj so bili uh, njihovi poklici, recimo štu, doktorski študenti je drugo, z firm, z postdoktori, ful profesori, 9,6%, slušte tudi ženske novče odgovarjajo, sedmih vprašaš, vprašaš, jih poveš, jih poznaš, pa um, ni bilo blizgo uspeha. Naslednja zdaj pa samo par slajdov zelo, zelo, na hitr, ker uh, vam pove kaj. A verjamete, da imajo moški pa ženske enake možnosti, seveda, ne? ne? Ženske vam bodo to povedali, a so tukaj vitešte številke. 68% moški bojo pa rekel, seveda, da, v 40%. Se pravi, moški so prepričani, da imamo obojne enake možnosti. Čeprav mislimo, vemo, da ne. Na naslednjem slajdu je, ali imamo ženske pa moški, eh, smo enako zastopani pa nagradah, pri, pri financiranju, pri napredovanju, pri ne čem. Žemske seveda so rekli ne v, da ne vidim koliko procentov, 30 moški so rekli pa, da ne, pa samo v 60 procentih. To se pravi boji mislijo, da ni enako, ampak moški mislijo, da to tako hudo, pa v resnici je. In glavni razlog, kaj ga navajajo, ker imamo veliko odprtih vprašanj, v vsake tem vršanju odprto vprašanje, glavni razlog, kaj ga navajajo, je to, da je seveda, da je, mora to ne tako biti, se je tudi tako več manjšt delo znanosti, kot žensk pa mogoče če zares je ta številka zdaj toliko spremenja, da to, to navrljavečko zelo 100%. Naslednje odsrašanje je bilo, kako lahko sodelujete s svojimi kolegi, tja se je izkazali, in ženske in moški so povedali, da so v dobrih skupinah, da so v dobrem okolju, da dobro sodelujejo. in da se lahko s starejšimi kolegi pogovarjajo zelo negativnih podgovore, da vsaj 7 na na strani moških, pa 3% na strani žensk, potem je nasledno vprašanje, smo dali, to da je samo en par v takih signifikantnih za danes, kar se mi zdi, da neki povedal, v že bistvu, ja, končujem, to se pravi, dobro, potem pa status, naslednja, kar je vaše mnenje o statusu ženske organizaciji, dobro, pa manj dobro, uh, pa za moške, mislijo te, moški mislijo, da je boljše, da ženske, Zdaj pa greba sam še mor survey results, takole. Zdaj bom nehala, ker se mi čas nudi, me preganijo, da govorim, ampak bom samo povedala zelo na hitr, kaj bi bilo bottle line te raziskave. Položaj moških in žensk, moških položaj žensk v znanosti, ne zanima. To se moramo zavedati. Moški, naš položaj, ne zanima. To je osnovna ugotovitev mojega. In vam povem, če ni sem gledala film in završa do tega, da mi se rekel, koli ženske, zbermo se in se najdemo moško ekipo, ki nam bo pripravljena pomagati, da bomo mi to svoje eh, dosegli, kar si želimo. Eh, za ključ, ki so, so, že povedala, gremo naprej, da na konklužen z me je vznanost slabše Slabši kot moški, to ni treba več ugotavljati, Zdaj pa samo še kaj bomo naredili, kaj naslednje dobro. Kaj bomo naredili s kaj bomo s temi rezultati naredili? Predvsem imamo željo objaviti, potem imamo željo deliti rezultate z različnimi inštitucijami, od komiteja za tega odbora za znanost do našega inštituta, ki ima odbo, uh, uh, uh, projekt evropski, potem pa diskas razladati, prepodvati, popularizirati, ker on nas zapravo spokojno beden ne vede to problem in pa, in pa uh, se v takom to politiko, tako sem rekla. Uh, Do če se. Naprej, naslednji. To so samo kašne številke. Hvala lepa, bom rekla hvala za poslušanje. napište ta mail, šeli, ha, more than happy to answer any question you might have. Hvala, Lita. Hvala. Uh, dušem ti za to uh, res <laughs> zanimivo in štahno, objavno, Žal sem, že meštem predolgi, tako da bomo, kolegico Tavčarjevo, tudi, da je znašnjena položaj z nas in svetljic. Um, Univerzi da morda tudi da nas uh, ja. Hvala za besedo. racionalno ravnati s časom in poštevati to, da se vam vrahlo uh, mudi. Tukaj sem kot sociologinja, ki delam na Filozofski fakulteti Univerzu v Mariboru, trenutno sem predstavnica tega oddelka in ko sem bila povabljena k temu, da sodelujem kot govornica, sem se seveda razveselila te priložnosti, ne zaradi sebe, ampak zaradi tega, ker srečanje ponuja priložnost, da osvetlimo in pokažemo tudi lokalne razmere na Univerziju Mariboru, kakšen je torej položaj žensk znanstvenic na tukajšnji univerziji. Podatke, ki jih prikazujem, sem črpala iz trih virov oziroma na tri načine. Najprej sem pridobila podatke o sedanjem stanju ključitve znanstvenic in razporeditve znanstvenic na tukajšnji Mariborski univerzi. po članicah in glede na fakulteto kot celoto. Imela sem dostop tudi do podatkov iz vprašalnika, o katerem je govorila uvodoma profesorica ured Mirjano Vle in uporabila sem še nekaj istočnic iz publikacije, ki sem jo omenila tudi zgovoraj Education in Slovenija glede na številke ki sicer poznamo o vključenosti žensko tercijarno izobraževanje vemo da je van vključeno več žensk kot moških na študentov Kako? ne to govorimo nar... to so nacionalni podatki to so nacionalni podatki Mariborski podatki so nekoliko bolj v korist moških ker so tudi fakultete nekoliko bolj tehnično in nervoslovno varvane, kot pa recimo to velja za Ljubljansko univerzo. Torej delež eh, diplomant, ki je potem še vedno eh, v žensko korist, več kot 60 odstotkov v tem zadnjem desetletju pri učnem osebju, na terti ravni ravne, pa seveda ta delež eh, ženske populacije eh, zelo opazno pade na 36 odstotkov v nacionalnem okvirju. To pa so zdaj podatki za univerzo v Mariboru. Nekaj manj kot 20 tisoč študentov je letos upisanih, od tega je 46 oziroma skoraj 47 odstotkov moških in 53 odstotkov žensk. Drugačna so razmerja v akademskem osebju, pri tem pa moram reči, da sem prištevilka, ki sem jih upoštevala, upoštevala samo stanje zaposlenih in ne drugih, torej v nekem statusu zonalnih sodelavcev ali kaj podobnega in sem ga pridobila iz javno dostopnih podatkov na spletnih straneh univerze in fakultet in so iz meseca februarja letos, 2013. Uh, Tako, ta sličica uh, pove, kdo, kakšnega spola so bili rektori Marikovske univerze v vseh dosedanjih mandatnih obdobjih od 1975 naprej, torej uh, nobene ženske osebe med njimi. Tole je stanje v sedanjem mandatnem obdobju, kako izgleda struktura vodstva Mariborske univerze, rektor Moški na naslednjem nivoju se že pridružijo ženske prorektorice in v upravnem odboru izmed akademskega posebja sedijo samo Moški kolegi, pri tem pa nisem upoštevala študentov ki malce to strukturo pač eh, korigirajo v žensko korist, ampak če govorimo o ženskah znanstvenicah sem pač ostala pri tem. Potem Tole je struktura Senata Univerze v Mariboru, spet gre za akademsko osebje. Na desni strani, pa pa na vaši levi strani, 28 moških in 6 ženskih, ki so članice Senata trenutno. Potem še naprej Komisija Senata tukaj veleži številke, izpostavila sem tisti dve komisije, kjer je uključenost žensk najmanjša. Gre za komisijo za podiplonski študij, torej tisto, kar je pre znanstveno cvet neke univerze, štiri ženske in 13 moških kolegov v kabilitacijskih komisiji, kar je bilo prej tudi posebej povdaljeno na nacionalni ravni, torej tisti, ki pravzaprav odloča o kariernem akademskem napredovanju, je šest žensk in 14 moških. Spet govorimo samo o vključenosti akademskega eh, osebja. Potem nagrajenci univerze v Uh, takole, ne? na levi strani ženske in na desni strani moški. Edina uh, ja, ča, časna doktorica te univerze je uh, kirurginja Zora Janžvekovič, uh, ki torej, orja ljudino. Uh, Skupen seštevek je, kot vidite, 28 žensk in 150 poških. Med tistimi največjimi priznanji, ko eh, je pravzaprav spet nek preskok, namreč če pri teh zratih, srebrnih, pronastih znakih, še najdemo neko eh, prepoznavno številko žensk zdanesemic, potem jih pač pri vrhu preprosto zmanjka, kakor da jih ni. Brez komentarja lahko gremo naprej. Državni nagrajenci, v tem primeru govorimo o stojzovih nagradah, tako se zdaj imenujemo, imenujejo, bile so pa poimenovanje v preteklosti tudi drugače in še o ambasadorkah znanosti, torej imamo med vsemi, nagrajenci z univerze v Maribor od 93. leta naprej dve ženski profesorico doktorico laurač kot ambasadorko znanosti in profesorico doktorico Jerco, Jerco Vodušek-Starič kot Cojzovo nagrajenko. Še naprej. Uh, to je gled, po članicah uh, Univerze v Mariboru pregled dekanov in dekanic ter prodekanov in prodekanic. 17 članic imamo, 15 je dekanov in 2 prodekanici. Eno smo danes v vodoma kot govornico, ki nas je pozdravila, tudi poslušali, to je profesorica doktorice Nataša Valpoteč iz Fakultete za naravoslove in matematiko in druga dekanica je z za zdravstvene vede. Med prodekani imamo pa skupaj 34 moških prodekanov in 19 žensk prodekanic, to se pravi, tega drugega najvišjega organizacijskega nivoja na posameznih članicah so se ženske opazno že prebile, ampak nikakor pa ne bi mogli govoriti o nekem ustreznem stanju, ki odslikava sicer strukturo zaposlenega akademskega posebja. Uh, samo za ilustracijo bom pokazala štiri posamezne članice. Analizo smo naredili za vse 17, uh, dve tisti, ki sta uh, bolj, um, pardon, tole najprej zdaj za univerzemo Mariboru, kot celoto, in sicer kaže po bojih, najprej visokošolske sodelavce in sodelavke na levi strani. Kakšno je razmerje moški ženske? Vedno so um, stolpci za moške um, modri in potem svetlejši za ženske. Vidimo, da imamo na ravni visokošolskih sodelov razmerje 56, 44 korist moških. Uh, potem pri se stolpec za moške že ohazno odvibne na 61 in potem na zmanjša seveda za ženske, še bolj potem trih izrednih profesorih, kjer imamo že tri četrtine moških izrednih profesorjev in potem 75 moških možkih rednih profesorjev in četrtina 25 odstotkov žensk na tem nivoju. Med mladimi raziskovalci smo še pogledali, kakšno je razmerje. Tukaj je število števino žensk mladih raziskovalk nekoliko recimo ogodnejše, 47 odstotkov, ampak v resnici mladih raziskovalcev na celotni univerzi imajo zelo malo, po evidenci dostopnih podatkov smo jih našteli 23, tako da to je sploh nek čisto poseben problem. Potem pa še skupaj. toli so sicer te številke, ki jih ne bom uh, pojasnjevala. Uh, namreč, poleg samih odstotkovnih deležev je seveda pome pomembno vedeti, kakšne številke se za tem skrivajo. Poznamo namreč uh, razmerje med fakultetami, kjer je vsega skupaj 12 ljudi uh, zaposlenih v akademskem osebju in tistih, kjer jih je recimo 180, tako da tu ni uravnoteženosti in dele samih čisto čisto vsega ne povedal. Na ko gremo, kot za izbrat, so zdaj pogledali posamezne fakultete in izbrala sem samo štiri, pa zakaj sem te štiri izbirala? Zaradi tega, ker stavljamo dve, Področja tehnike in drugi tudi spodročja družboslovja in humanistike. Tale prvi primer je Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, ki pravzaprav čudovito pokaže, prvič, da je to zelo moško obarbena fakulteta, je del tega tradicionalnega vtečenega vzorca in pokaže se pravzaprav isto, da se stoljci na više nivoje v moško korist seveda dvigujejo in da, da se ženski stoljci znižujejo. Naslednje je potem fakulteta za gradbeništvo, tudi tehniška fakulteta, kjer je sicer v skupnem deležu vključen, je več žensk, ampak Na vzorec se pokaže od 66 odstotkov na ravni visokošolskih sodelavcev, pa potem do 86 odstotkov na ravni rimnih profesorjev. No, zanimivo je potem pogledati eno druž od družboslovnih fakultet, to je zdaj naslednja eh, fak ekonomska fakulteta v Mariboru. Eh, Vzorec je pravzaprav isti. Ne glede na to, da govorimo o feminizaciji družboslovja, ampak prepoznavni vzorci kariernega napredovanja, enega in drugega spola, se pokažejo tudi tukaj. In če pokažem še svojo vlastno fakulteto, filozofsko fakulteto, torej tisto, kjer se na um, 12 oddelkih humanistika in družbo slovoja kot področji, e, skupno število moških zaposlenih e, na fakultetih v akademskem posebju je torej manjše kot žensk, e, smo torej ženske bolj zastopane, ampak e, zelo očitno samo na ravni sokošolskih sodelov, celov sodelov. Potem se pa to lepo in počasi spet prevesimo tisto, kar je sicer v zelo e, ustaljeno. Torej, to, kar zdaj pripovedujem, je pravzaprav samo dopolnitev tistega, kar so predhodne govornice pripovedovale, ne glede na to, da se sama nisem nobeno od njih v ta namen srečala, niti govorila, niti si dopisovala, se pravzaprav slika odlično sestavlja e, in mislim, da vse pripovedujemo z različnih aspektov, iz e, različnih perspektiv, isto zgodbo. In zato se seveda močno pridružujem moj kolegici eh, profesor Cijaničič, ki je prej govorila, da bi bilo zaželeno, če pridobimo za tole srečanje ustrezno moško ekipo, ki bo eh, najprej prepoznala, da je to problem, potem pa si seveda z nami vred prizadevala, da se ta eh, problematika začne gibati v neko eh, drugo smer. Eh, na začetku sem rekla, da sem bila vesela, da smo bili kot sociologi, Tukaj še k analizi tega stanja. Pričakovala sem seveda, da bomo to lahko, to zgodbo lahko pripovedovali um, vrhovom organizacijske strukture, ki danes gosti to srečanje. In mene zveseli, da Univerza v Mariboru to srečanje gosti. Je pa seveda zelo simptomatično, da od vseh tistih oblek in kravat, ki se uh, nahajajo na vrhu te organizacijske strukture, nihče uh, ne, hčene ne uh, pač poiskati nekaj časa, ki bi ga lahko temo temo namenil. Tako da to seveda počo obžalujem in upam, da bomo toliko prodorni, da bomo uspeli spraviti to problematiko na senat univerze pa morda predočiti kakšna nje slika. Drugi del tega, kar bi še želela povedati, pa je uporaba nekaj podatkov iz uprašajnika, ki ga je prej prikazovala in analizirala profesorica Ole. sama sem pogledala Mariborski del vzorca Uh, pri tem sicer sem skeptična zaradi tega, ker je ta del vzorca, ki se nanaša na lokalno sceno, uh, relativno majhne. Gre za 118 respondentov, ker tukaj vzorec ni bil ustrezno strukturiran in je rekla, da je treba biti malce previden pri uh, teh rezultatih. Ko sem jih pač uh, izločila, sem potem istočasno pogledala, ali se te vzorcev, Tverdijo, ali se razlikuje od tistega, kar je na nacionalnem nivoju, pa sem potem glavnega poštevala tiste, kjer so stvari bolj sorodne in kažejo na to, da pa smo si podobni. Če pogledamo tole naprej... Ja. Govorim zdaj o lokalnem glimu Torej, tistih eh, anketirancih, ki so odgovarjali na vprašanji o delovnih pogojih eh, znanstvenikov in znanstvenic v Sloveniji, eh, pa so eh, sporočili svoj podatek, da so z univerze v Mariboru. Eh, V tem prvem vprašanju, ki danavajam, kako je podoktorsko vzposadljanje vplivano na e, vašo Moški e, množnji vzorca prepoznava ta deno kot bistveno ugodnejši e, vpliv, kot pa se to e, pokaže pri ženskah. Potem e, na vprašanje, kaj naj bo spodbudno vpliva na e, vaše znanstveno raziskovanje, delo in razvoj, Uh, ženske, recimo, če nočujemo moške in ženske respondente, uh, bolj prepoznavamo, ugodno ocenjujejo vpliv sodelavcev in sodelavk. Uh, potem ženske tudi signifikantno bolj ugodno ocenjujejo vpliv usklajevanja z družinskim življenjem kot moški. Moški tega problema ne prepoznavajo kot pomembnega, ali vsaj ne kot tako pomembnega, kot ženske. Tako gremo Uh, Na vprašanju, ali ste nasplošno zadovoljni z delojnimi pogoji in možki del uh, te populacije z nekaj, ki so zelo vprašani in se obvarjali, bolj In to je, mislim, da logična posledica vsega tistega, kar smo se danes že povedali. Uh, Na vprašanje, ali po vašem mnenju v Sloveniji pripravljajo do diskriminacije v znanosti zaradi različnih dejavnikov, so potem, recimo, ženske upilnostne nepotizma v tem vzorcu na nacionalni ravni manj prepoznavale potem kot moški pri mariborskem delu se to ne potrdi, nekaj goprej podarjala kot najpomembnejši dejavnik. Ne? Na nacionalni ravni so tudi ženske to signifikantno kot pomembnejši dejavnik prepoznavale kot možki in se spet na lokalni ravni, torej mar gostih to ne potrdi, lahko gremo še pre. so pri vplivnosti spola ženske izrazite reflektirale to bolj kot moški, kar je tudi logično to za moške ni problem, za ženske pa je problem in uprimnost tega dejavnika potrjuje 34 odstotkov žensk in samo 6 odstotkov moški. Tudi nastavnost pa opozarjajo ženske bolj kot moški in pri družinskih obveznostih Zanimivo, to, to se mi je zdelo res zanimivo, da anketiranke iz lokalnega tega, Mariborskega potročja tega ne prepoznajajo, na nacionalnem nivoju je pa to zelo izrazito prepoznan problem. In potem, ko sem prišla do tega, sem nekako še bolj skeptično obmedala na to, ali je ta lokalni del sploh ustresnik. Eh, Lahko še naprej? Dobro. Kaj je po vašem meni omililo diskriminacijo znanosti. osnovi spoleoznanosti? Meni je bil to v prvem trenutku kar šokanten podatek, da kar 42% odstotkov moških sodi, da ni diskriminacija. Da je preprosto mi in so za to očitno na svoji percepciji eh, prepričali. In tisti, ki mislijo, da ni diskriminacija, seveda, tudi eh, posledično mislijo, da niso potrebni novi ukrepi, da bi jim osebno posvečali problemu, in tako dalje. Eh, Vidijo pa jih potem še v odnosov in etičnih standardov, zakonodaji, spremenjanje odnosov v zasebni sferi, tudi, ampak to se v, na, na nacionalni ravni pokaže, da lahko breme in naprej. Eh, ja, to je zdaj seveda moj. Eh, zelo arbitralni sklep in uh, najprej nisem vesela, ker se, je to, se nam je to pokazalo, da živimo in delamo na izrazitev uh, maskulino obarvani institucij, uh, ki se najbrž niti ne uh, zaveda in ni ozavestila tega problema. Uh, Jasno je, da o enakovrednosti, o enakopravnosti v tem smislu in umeščenosti v tem smislu ni mogoče govoriti in še nekaj pogledala sem tudi vizijo, strategijo, razvojno za... Univerzo v Mariboru, tisti del, ki je objavljen o tovrstni problematiki v tej in strategiji za enkrat ni ne duha, ne sluha. Mesto, kjer je mogoče to umestiti, in tukaj si obetam neke možnosti, če bomo seveda dovolj zdrajeni, in prodor, ne in če bomo za to pridobili tudi neko minimalno število moških kolegov, je, da bi v razvoj kvalitete Uh, univerze v Mariboru lahko vključili tudi razpravo o teh vprašanjih. Hvala. Lepa. In, a, zdaj Verjavno, svoj čas. E, torej, najprej sem zelo vesela, da sem prišla sem in s potoma sem prebrala že vse povzetke. E, z veseljem sem poprisluhnila sem dosedanjem pred govornicam. Posebej pa pozdravljam tiste redke predstavnike e, moških, ki so danes tukaj, z upanjem, da bo čez 10, 20 ali 30 let mogoče ta sestava po spolu nekoliko drugačna na podobni konferenci. Torej, eh, predno začnem, naj samo nekaj za to povem. Eh, torej, danes, eh, 7. marca 2013 smo se zbrali tukaj. Če bi se zbrali pred 400 leti, bi ko bi nas zagledala Inkvizicijska komisija, bila silno vesela, ker bi videla, kako ogromna gruča krivo verk se je na znašla skupaj in mudoma bi naročili še dodatno enega rabja iz menca, da bi lahko čim prej in čim bolj učinkovito očistili zla vsa ta, vse te čarovnice. Če bi se srečali o podobnem sestavu pred dve stoletje, na kakšni od znamenitih nemških univerz, bi prišel gospod znameniti filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel in bi svojo tajniku svojo neje izrazil približno s takšnimi besedami. Kaj si pa drznejo ta zemščeta zemščit, s parcijalnim omejenim umom v, in kaj hočejo sploh v tem hramu učenosti, torej to bi bilo. In to vsakem od naših referatov, pa ne glede na to, ali posega na področen tehnike, jezikoslovja, družboslovja ali komunistike. No in zdaj bom prišla uh, k svojemu, predstaviti svojega prespelka. Uh, predno bom, uh, se prostuževala teh slikic, ki sem jih nekaj pripravila, e, bom pa povedala, da je ta današnji prispevek resnično zelo zložen na e, pol stoletja razvoja fakultete za družbene vede. Nastal pa je na osnovi raziskovanja in študije, ki je bila pripravljena e, ob priliki 50-letnice te ustanove e, pod naslovom spol, Spola, spolna neenakost znanost na fakulteti za družbene vede. Zato, da ne bom preveč dolgo govorila, bom izpred govora prebrala nekaj stvari, ki pa po tukaj tudi pojasnjujejo, zakaj smo tukaj v takšnem stanju, kot smo, bom kar brala. Glede na to, da sta se pred pol stoletja za ustanovitijo Visoke šole za politične ljude srečali dve tradicionalno moški tarnjani, politika in znanost je presojanje njunih medsebojnih odnosov, ki niso bili vedno najbolj medolj ljubni, posebej bo tudi z vidika udeležbe tako imenovanega na drugega spola v teh akademski postojanki. Podobno kot so bile ženske v zahodnji civilizaciji tisočletja razlinjene iz političnega odločanja in tudi ni bilo dovoljeno tako imenovano aktivno državljanstvo na raziskovalnem in znanstvenem področju. Pravzaprav je treba tudi dodati, na kar pozabimo. Ženskam je bilo dovoljeno, da so nastopale v svojih tako imenovanih naravnih drugi kot podporno osebje, za nosilce razuma v ustvarjanju politike in tudi znanosti. Smele so čistiti posvečene prostore razuma, smele so kuhati, prati, skratka, tu so imele vso svobodo ustvarjalnosti, sveta po merah, ki so jih drugi določali. Če in ko so se poskušale ponastiti Ustvarjanja dvoma, drugačnega znanja, ki so ga lahko delali na podlagi svojih, tako imenovanih, parcialnih, deljenih, manjvaljnih izkušenj, so se hitro spustile različne materialne in simbolne zapornice, s katerimi se srečujemo še vedno. Tu sta družno delovali znanost in politika. In potem sta se rejali akademski ustanovi, takratni visoki politični šoli, srečali moško vodena in moško politika. In to v času, ko so v Sloveniji in takrat žen, eh, nas pro, tudi vsicer v Evropi že v nožično v akademsko izobraževanje, ko so imeli aktivno in pasivno bolivno pravico, ko jim je bila ustavno zagotovljena enakopravnost, ko se je začenjalo razmišljati o odpravljanju napetosti med zakoslitvijo in družinskimi obveznostmi, Torej, te obveznosti so se v začetnih stopnih v javnem govoru, v razumskem diskurzu vezane na ženske, ki se jih je enačilo z materjami, seveda poročenjami. Udeležba do ustvarjanja novega znanja in sodelovanje v politični kuhini pa pred 50 leti niste bili ravno usklajeni s tako imenovanimi ženskimi, normalnimi in naravnimi nalogami. Tede, so bile v celoti oblikovane pomeri, torej dejavnosti v produkciji razumskosti, so bile v celoti oblikovane pomeri svobodnega človeka, odarjan človeka, ki je bil osvobojen neposrednja v deležbe v zagotavljanju in skrbi zagotovstvo ter v nekih nemočnih. Obremenjenost z naravno, z tako naravno vlobo, je bila tiha spremljevalka vseh žensk, in glavnem je še, posebej očitno tistih, ki so se zaposlovali s ciljem akademske karijere. Kaj ti? Kot je bilo pogosto povdavljeno in kar nevoljno držim, še vedno poslušamo, znanost potrebuje celega človeka. In če mora ta celi človek poleg želene druge, nositi še vlobo, ki nadalje njih ne zanima, ker ta pač sod je v zasebno odmu, in kaj se ženska stvoh podaja v tako imenovano podganju pirko z moškimi, kot nosilci razuma, kot je to označil eden od pomembnih drugih sociologov pred približno 30 ali malo prej leti, torej raje bi ženska skrbela za zdravot. Pa niso bi bile moški znotraj raziskovalnih in političnih ustanov, in takšnih pripričanj, temveč so te priročne tradicionalne recepte v glavnem zelo cenili posod. Zato za prvo pristopnice ni bilo lahko, vendar so Dante v opozoriloviki vstopate vsak opustite upoščnevali s pridrškem. In tako so se odvijala med razmerja razmerja med enim in drugim spolom. Nadobnost in oholost sta se zelo počasi umikali, Na njo mesto pa je stopalo razumevanje, spoštovanje drugega spola z upočastnimi takimi koraki, priznavanje raziskovalne enako zmogljivosti in znanstvene enako vse to zelo, zelo počasi prihaja v nosilce absolutnega uma. Delno se je to dogajalo v duhovno, načelno podpornem okolju, od svetovne do državne in krajevne ravni, delno v manj prijazni, V okoliščinah, ko so s tako države evropizacijo, od samostranske države, uživele zamisli, ki so bile v začetku začetek stoletja zelo živele in zelo zahtevne, da je treba dejansko končno življenje vendar res pripeljati nazaj, kamor po naravi sodijo, k čemu so pravzaprav tudi različne nove doznanosti prispevali, in naprej, ali pa jih enostavno prepustiti tam. Ta razvoj se ne meri, ta razvoj, torej, vstopanja ženskosti ne meri eh, z, z meseci, z leti in te spremembe počasnega vstopanja, eh, priznavanja, dostojanstva ženskam tudi na področju znanosti, tam se meri z ali celo stoletje oziroma stoletje. Eh, Torej, pet, desetletji pa je že, pa že zadošča, da se zaznajo spremembe v sestavi producentov znanj, veden in tudi neposrednih uporabnikov znanstvenega znanja, Torej, da se razkrijejo smeri preobražanja tako z količinskega, kot s kakovostnega kvalitativnega vidika. In zdaj je to ustavljeno, da če bi lahko prvi. Torej, zdaj pa prehajam, na, bom zelo pežan pregled upravila, kako se je po desetletjih spremenjala dostanje na fakulteti. Torej, v prve, od 1961 do 2011. V prvem desetletju, od 1961 do 1971, je bil razvoj to zelo guren, ker je iz visoke politične šole prišlo do, potem do visoke šole za sociologijo, politične vede in novinarstvo in končno do fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo on E, začetek izobraževanja in tudi raziskovanja je potekal v znamenju e, spoznanja, kaj pravzaprav je objektivno, ki ga je leta 1905 napisal, nemški sociologijo v da vidite, objektivno je enako moško in ni se in še zdaj je v glavnem, tako le vsaj 99, ali pa pe, od, od 95 v 95 odstotko, objektivno je enako moško. Torej svečali sta se, moško bodo na znamost, moško bodo na politika, vse je bilo po veri moških, seveda razumljenih so strani tehnosti, vse uma, in ženska je pa tako, kot je že Tomaš Akvinski, ki so ga čestili tudi v tem prostoru, v pomenu, da je žensko v bistvu ne uspev moški. Ne, če se ni ravno posrečil pri spočetju moški, bodo ne prišlo do ženske in to je nekaj, kar je pač manj vredno, no ta v bistvu ne, ta tunistična filozofija je v podstati še vedno zelo opazna. Torej, vse je delovanje pravzaprav bilo načrtovano in izvajano v skladu s to temeljno razvinko med pravim človekom oziroma tistim in glavnim drugim No, v tem smislu je bilo, na, torej na dodiplomskem študiju je že prišlo dostopa žensk, medtem tem pa na podiplomskem je šlo za izrazito moško zadevo, tam ima recimo v tem desetletju je bilo nič magistri nič magistrov ženskega spola, pa šest magistrov in doktorjev, nič ženskega spola in trije doktorje. No, potem V, v, proti koncu desetletja se je število, vidite, vse število, vidite, se je število da bo razum šla hitro skos, se je število zaposlenih, že več kot podvojilo in med ženskami smo že imeli enega predavatelja in šest asistentov je bilo med asistenti. Zanimivo, bile so pa tri lektorice. Od začetka so pa lektorice svoj naziv, zaradi tega, ker ni bilo toliko lektorjev na sploh, eh, kot je bilo lektoric. No, dejstvo je, da, torej jaz sem vstopila na tole ustanovo 1965. 8. junija, no, in že kmalo bila sem polna prepričanja, ki sem ga izkusila, tudi v času študija, da imamo dejansko enake nemožnosti, in njim obredi moja raziskave, je bila, da mnogo asistentke še tako mislijo, glavno dokler ne pridajo do naslednjih ovir. Eno od povevnih vir, ki je bila želanje spomenjena in ki jo vse raziskave po celem svetu potvrjujejo, je pravzaprav spoštovanje tako imenovane mjološke ure. No in ko sem sama prišla tudi do tega, čeprav mi niti ene ure, ker sem imela zagotovljeno uh, plačano varstvo, kvarstvo, trpela moja ustanova, je prišlo do vprašanja, uh, se je pojavilo tisto vprašanje, ne, um, kaj pravzaprav s temi ženskami, ki povzročajo same probleme, uh, kogar je na porodiški dopust, mimo grede Zapisano je, zapisano je skromno število dni, ki jih je bilo v, v tem letju možno izkoristiti, od, je pa naraslo, zelo, od 105 na 135 dni. No in tako me je spoznanje, da ste moškim štela odsotnost eh, v službi vojaškega roka eh, kot normalna odsotnost, za katero se podaljša električna doba, da je privedla do prve akcije v boju za dejansko enakost možnosti. No, in na svoj 28. rojstni dan sem napisala Univerzitnemu svetu v Univerzi v, v, v Ljubljani lepo prošljo za otevaj zakaj je potrebno ženskam, asistentkam, materjam to dobro, kot so na vodniškem dopustu, čeprav lahko kratka odšteti. No, in uspeh je bil, se je to priznalo, ker se celo ne bi ostala na tej ustanovi, za ženske, ki niso pravočasno obravile magisterija in doktorata, so veljala zelo stroga pravila in je bilo treba prej ali slej oziroma čim prej odjiti, Razen, če je katera imela izjemno pomembnega in močnega, tudi politično dobro zasidrnega mentorja, je lahko ostala s tem, da so prevedli naslova in tako naprej. Ampak, veljalo je pravilo, ne, da se ženske, kot bi rekel, eh, spoštovanje pokojnih koledark, podgaveno dirko nekaj ne spuščajo. No, grem naprej, drugo desetletje, od 72 do 81. Samo na kratko, kot vidite skoraj, eh, omenjam, kaj se je prav dobro v svetu takrat dogajalo sredno Pomembno vlogo je e, imela e, organizacija in organizacija Združenih narodov, e, torej s tem, ko je leto 75 določila kot Mednarodno leto žensk in potem celo desetletje. Si predstavljate, celo desetletje za ženske. In moji moški kolegi so bili resnično zelo presenečeni je ena tako pomembna svetovna, zravo, svetovna organizacija nekaj take, da storiti, in me je eden vprašal, da je pa let v moških, recimo že takrat 75. leta, ne jaz sem zelo lepo odgovorila, vaša so bila stoletja. Takrat, če nisem vedela, da so bila tistočnikja, zdaj natančno vem, ker je obi vi eh, eh, znanstvenica to raziskala in natančno dokumentirala. Ne? E, torej, vaša so bila na tisto tretja, na, mi imamo pa končno prvo leto še, ne, kot desetletje. Skratka, zelo pomembno je, da je v bistvu to, da ženske povzročajo z medom in da so tako imenovane e, travelmakerice, da so povzročiteljice samih nekih problemov, da je to postalo ne samo svetovni pojav, ampak svetovni Svetovni problem, ki ga v bistvu eh, zdaj že skoraj 40 let, imajo, eh, bolj ali manj, odkrito na mizah, posod. Vprašanje pa je, seveda, koliko koliki meri potem tudi do spremenjenja. No, na tej moje ustanovi, na fakulteti za združenje, takrat in FSPN, FSPN, je bila črpčena je prevladovala tako imenovana racionalna znanost. To torej je znanost, eh, ki, eh, eh, iz katere so in recimo, če so v preteklosti na sociologinje pomembne stvari, kaj delali, so jih pravzaprav izvnali. Racionalna znamost v področju sociologije je pomenilo to, predvsem, da ženska pravzaprav ni smela zahajati v tiste teme, ki so bile dovolj resne. Dovolj resne po meri prvega je no, eh, Znanost ki je bila videna skozi moško izkušnjo, skozi moška očala. Ta problem tudi zadeva problem. poznamo teoretskih izhodišč, s problem predpostavkih tona, to so silno resne stvari, s katerimi se potreba še zelo zelo intenzivno tudi prihodnje eh, ukvarjati. No, ampak eh, izkušnja je bila takšna in tudi mnogi moški Ki se v Ameriki nahajajo, z možem v državah Amerike nahajajo z na pri najbolj svetovno blješčečem sociologu, za katerega je pravzaprav bilo nojno, da moški imajo v družbi jasno, instrumentalno, odločno vlogo, ženske imajo pa vlogo emocionalno, čustveno, da blježijo najprezličniški konflikte na predosti vojne in tako dalje. Vse negativne posledice, ki jih moški let usvarja. E, torej, e, stožno prepričanje na Fakulteti za sociologijo priti vede v, v proti koncu v, te dekade, v, ki ga je meni, ko, sem, v, ko smo se en, trudili eno leto z interdisciplinarnim projektom, ki je zadeval zaposlovanje ženski, in spreminjanje družine in tako naprej, je bilo, da je to neresna tema in da tako resni, resni ženski, kot sem se že do takrat pokazala, to prozaprav ne pritiče. Skratka, neresne teme ne sodijo, ker resni znanstveni ne glede na spole. Torej, kot vidite iz števil, tam skoraj smo do konca desetletja imeli že prvega ženskega izrednega profesorja, imeli smo že celo od treh prvega docenta, potem smo imeli sedem od moških, od osem asistentov žensk, potem tri rektorice ostale imeli smo pa tudi od 78 naprej ženskega tajnika fakultete. Nam to je zelo zanimivo za se ukvarjate bolj z jezikoslovjem. Namreč pojem tajnica je bil ustarjen v slovenskem jeziku in je pomenil hierarhično nižjo stopnjo, torej oseba, ki upravlja predvsem administrativno-organizacijska dela. In ko se je pojavila ženska oseba, diplomirana pravnica, na položaju tajnika. Pazite, ker tajnik je boveno, tajnik univerze, In tako naprej, tudi to je bilo hierarhično, zelo visoko mesto pravzaprav vezni člen med znanstvenim in potem strokovno podpornim osebjem. In O sem šla prav pogledat v svoje stare odločbe, jasno piše, tajnik fakultete, ne. Torej, imeli smo tajnika tega, da ne bi kdo zamenjeval tega položaja s tajnico. No potem mislim, da je se našla rešito, recimo v sekretarju in v sekretarki ona tajnica postala no Sama sem pa, pa tudi nekaj kolegica Katja, z začelo se je v okviru nekaterih predmetov, o čemer to še malo kosmeje spregovorila govorila, nekako v zanimanje za drugi spoj. predvsem vsem pod vplivom zonalnih okoliščin, to poudarjam kaj te znotraj znanstvene okoliščine niso bile naklonjene v tej problematiki ali pa zanimanju, prosim naprej. V, tre, v poslednjem desetletju, v trekem desetletju, to je desetletju, ko vidite vzgore z majhnimi črkami, bolj napisano, ko je dejansko prišlo prvo vstopanje žensk v znanost in pospeševanje tega vstopanja med ključne člene v tako imenovani najrobijski domoročni strategiji za izboljšanje položaja žensk do leta 2000, torej od leta 1985. No, in v, v tem okolju, torej, ko je sveto bil problem, kako povečati vlogo žensko znanosti, ko so se tudi prve zelo resne raziskave, zna ste pribili angliških sociologij in pri Njemčkih na tem področju in ko smo v Sloveniji imeli proizoprodružveni projekt humanizacije v med skoloma, torej je bilo na FSFN tako, da se je vsaj pri nekaterih predmetih začelo kaj je pravzaprav empirična podlaka za človeka, ne za človeka. No in ta preprosta zgorej formula, človek je bil v družboslovju in glavno tudi v humanistiki da pomeni moškega. Torej, en človek enako krat moški, krat moški, enakrat ena. No, in to, da se je o ženskah, koliko se je o ženskah govorilo, recimo, sem pregledala strahotno resna dela, ki so da kot da je bela in tako naprej. In recimo v enem delu nekaj imenek slovenskega dožposlovca sem na ene in pol strani našla recimo o tem o ženskah zapis in za kako vlogi, ženske so problem sodobne družbe. Pazite, smim, se, se dihno, Ženske so problem sodobne družbe, ker opuščajo svojo vlogo v družini in povzročajo potem naketosti v družbi. Torej, zobra tačno pomovanje, ki je bila ne naprej postavka cele vrste raziskovanja in cele vrte in interpretacije. Torej, sem propravljala sama in začetek nekjer terih sem smo začeli z ena pos enako ena, torej upoštevati je treba oba spola. In to se je potem na dodiplonskem študiju pokazalo tako, da so se v, v drugi polovici tega desetletja pojavili izvirni predmeti na temo, ki so govor na temu spolo, o tem kasneje še kas no, imamo pa tudi že do konca desetletja, torej pred 22 leti, kot vidite, od 19 zna, lahko berete, od 19 rednih profesorjev imamo dva redna profesorja ženskega spola, potem imamo šest izrednih profesorjev ženskega spola, šest docentov ženskega spola, devet namerno uporabljam te oznake, ker so se uporabljali v uradnih dokumentih. Ne? V, v, v osebnem pogovoru v glavnem smo se vedno ženski asistenti, ženski docenti, profe, ženski profesori trudili, da smo pojasnevali, da smo še vedno ženskega spola. Torej, drugačne, kot jih smo preslišali. No, zelo pomembno vlogo je tudi za FSPN odegral projekt mladih raziskovalcev za leta dosa, se prosim, naprej. Uh, zelo uh, zanimivo in putno je bilo četrto desetletje v razvoju te fakultete, no da ne bom ponavljala, da iz kar je bilo že danes omenjeno, uh, torej uh, Helsiška in tako naprej Slovenska komisija, omenila mi pa to četrto svetovno konferenco o ženskah kjer je bilo eksplicitno povdarjeno, da so človekove pravice, tudi ženske pravice. razvoja fakultete, ki je med v tem času na začetku Je postala tudi fakulteta za družbene vede, je opustila prejšnji dokaz, no, skrajšana. Torej na začetku, torej v tem desetletju so se pa že v ZDA in tudi v drugih državah pojavljali prvi organizirani nastopi zopre poseženo emancipacijo žensk na vseh področjih. To je bilo v tudi v znanosti. To so se različna fundamentalistična gibanja, ki jim ni ustrezalo, da imajo ženske enake pravice. No, pomembno v tem desetletju je bilo to, da sta nastala, kot vidite, leta 1994, dva žensko vodena raziskovalna cen. Od, torej od vseh 23, pet je pa v tem desetletju dobilo ženske predstojnice. No, in potem, od leta 92, 82 pa tom, torej, 30 let je že, 30 let kar pravzaprav neprekinjeno je več žensk med diplomati. Prosim naprej, zadnje desetletje od 2002 do 2011, Torej, v Evropski uniji potrljena diskriminacija žensko znanost na to temu je bilo v tem desetletju več konferenc, najprej za zahodne, potem za vzhodne in za vse in tako naprej. No, v Sloveniji je pomemben pristop v EU v tem smislu, da je pravzaprav tista bolj ali manj prikrita retradicionalizacija nekako bila ustavljena vsaj formalno na, bi rekli, na v latentni ravni deluje naprej, težnja po retradicionalizaciji. A, torej, med zaposlenimi je prišlo do e, spremem, podvidite, postopno imamo več e, drugega spola poleg prvega. Biva strada samo na številko e, pri docenti, pri, takrat, če je docent pa e, prav posledica e, tega ustopanja žensk bolj množičnega na magisterski študi in potem e, e, njihovega doktoriranja, e, kar je povezano tudi s projektom ljavih raziskovalcev, je, recimo, da imamo v tem desetletju več docentov, več docentov docentov, no tem je zanimivo pa je, da se pa na ravni asistentov pokaže pa opak žensk, kar je pa že pravzaprav prav poslednice tudi spremenjenega načina izbiranja vladnjega raziskovalcev in tako naprej, ker se bojo spet lahko spoljnopristranske odločitve bolj pojavljale, kot se, se doslej. No, izredno pomembno je, da smo v tem desetletju po 42 desetih letih dobili prvo žensko dekana Ampak, ker je bila eh, oznaka dekanja že v 90ih letih, zaradi tega, ker so že na nekaterih drugih fakultetah ženske takrat imele ta položaj, eh, vsaj začasno, eh, se je tudi pri nas potem prijel bojem dekano. Zdaj pa zelo hitro v nekaj minutah, eh, samo še o vstopanju problematike spolo v diplomsko izobraževanje in raziskovanje potem. Eh, skratka, zakaj še je to zelo pomembno? zaradi tega, ker v bistvu družboslovne raziskave, ki so spolno občutljive, omogočajo, da se ozaveščajo ženske na vseh področjih znanosti in tudi dogod in na vseh strokah, smotre znanosti o tem v kakšnem položaju pravzaprav so. Raziskovanje tega, kot smo videli, in pri, pri vseh prvih treh govornicah je tisto, ki pravzaprav odpira oči. Ali, če povem z eno izpodobo, iz naravnega okolja, vedno si predstavljal raziskovanje pod hojo po na tem svetu. Prideš do prvega grička, nakon, ko si izkode, pa misliš, bo dosegel vzorje, konc hoje. Prideš do tistega grička, pa vidiš, da je še ogromno novih gričkov in potem gre ta neraziskovalna pod, tako da enega vrha, preko doline, drugega vrha in tako naprej. No, skratka, v Glede um, teh desetletij, bom šla zelo hitro, v prvem desetletju ni bilo nič mošna znanost, praktično praktična, tiste asistentke, te smo te, ali smo tudi, oziroma asistentka, tudi je bilo treba sprejeti v bistvu to, kar je tudi takrat znanost velivala, ni, niso imeli drugih verov, ne. No, torej moško bodem znanost. V drugem desetletju se je začelo bolj prikrito vključevanje v tradicionalne predmete, bodajam. En vidik je bil vključevanja bolj ali manj prikritega v tradicionalne temeljne predmete, to je politična antropologija, sociologija, no predvsem pa je sociologija družine bila tisti prostor, ki je imela, glede na to, da nekako ni nevarno, ne? ker je družina tako in tako sodila k ženskam, tisti prostor, kjer se je pravzaprav lahko že eh, problematika spolne, eh, družbene, vodarjam družbene, ne, lahko ste spolo našala eh, V tretjem desetletju je prišlo, eh, se je nadaljevala praksa, torej pri tradicionalnih predmetih, zanimivo pa je, da se je v tem času pri eh, sociologiji znanosti in znanja eh, pojavilo zelo resno zanimanje tudi za problematiko drugega skoma. Mimo zelo je pomembno od tega, kdo je nosilca ali nosilka kakšnega predmeta. To bomo te videli in tukaj je vodnok ki je to vnašel in tako se je tam začelo. Nadaljevalo se je pa z vrsto, to je, to je druga polovica, potem 80-ih let zasti, z vrsto eh, posebnih, novih izbirnih predmetov. Najpoudarim, da pravzaprav, zelo, o tej zavnji reformi, no, bom povedla, ampak v glavnem je bilo tako, da vsi ti novi se vim polno nove predmeti, ki so zadevali obravnavo družbene s spolo, niso prišli pri rovni izbirnih predmetov, niso prišli temeljne predmete. E, temelji predmeti so ostajali rahno opoženi, s tem ali pa, kot bomo videli v najnovejšem času, praktično se še zdrali, tista zdarali, tista opožba. E, po dipnomski ravni, e, prosim, na e, V četrtem desetletju, kot vidite, je ta problematika, e, pri nekaterih torej, posebnih um, predmetih, socialna, demografija, socijalna politologija, vojske. No, mimo grad je, ker imamo na doktorico v letu, kaj socijalna in politična, politična psihologija je bila uh, od kar, ona prozela, to, odprta za to problematiko in tudi, tudi tu ostala, tudi v presodovanju drugih moških. No, novi predmeti, ki so pa bili izrazito težiščno usmerjeni na ne na spolo, ne, sociologija spolo, seksizem, telesnost, čustvenost, socialna zgodovina žensk v Sloveniji, feminizem in sociologija in tako naprej. E, torej, od spoda je pa e, kakiri drugi predmeti. recimo, ki so se v 40 desetletju pojavili, ki so e, vključevali to in tudi pritegovali e, veliko e, pozornosti. No, celo na področju, to, torej, povdarjajo, da se je to v glavnem v okviru sociološkega študija in sociološkega raziskovanja dogaja še po koncu, e, v 40 bistvu, v desetletju se je tudi politologijo, oboževati, recimo, s nova političnost in tako naprej. No, 92. leta to ni napisano, pa se mi je zpisalo, je pa bil prvi podiplomski program Seksizem kot vsaganja tradicija, ki je do leta 2008 trajal in je bil tudi usmeren za to. Še minute, še še, prosim, naprej. Torej, v tetem deset to je to zadnje, do leta 2011, Tradicionalni temelj in izvedni predmeti z redkimi izjemami postajajo v okvirih tako imenovane čiste znanosti. Zanimivo pa je, da enkrat je pa se zgodilo, da je iz spojina, iz Anglije, primelj nosilc, pa so delalec prijene v takem predmetu pomembnem, pa je on v našo problematiko spolo med tem, ko domači nosilci vse niso postili, kako bi rekel, zavajati. No, povečano se pa je zelo število novih predmetov s težiščem na družbeni neenakosti spolo, tu imate nekaj napisanih. No, zdaj, stanje pokolonske reforme oziroma naslednjo, prosim, sličico. Je že, dobro, hvala. Torej, v drugi polovici tega zadnjega desetletja razvojnega je torej nov no način podiplomskega doktorskega študija in tukaj vidite napisano, fakulteta FDV koordinira na 24, 24 področji do humanistika in družboslovja od v 2009 naprej. No, zanimivo je, ja sem skovala, tale temelj predmet za vsa področja, ki jih koordinira na tem področju humanistika in družboslovje, Teorije družbe. E, torej, pri v, v prejšnjih oblikah podiplomskega študija je te, sociološki temeljni, teoretski del vključeval del recimo sociologija, sociološka teorija in ne napiskolo. Zdaj, več tega sem pregledala, So sami moški nosilci, In v temeljnem predmetu, ki ga vsi poslušajo, je, ne, tega ni nevidnost, pravzaprav tem, družbene nenahosti spolo, sem tudi spraševala doktorske študentke, ali nič ne tega, in tega pred tem predmetom, kako se to bi biti sestavljena malna. Ne, žal, ne slišimo. Če pa se že kaj, kar še spolj pojavi, je pa spet kakšno kako, napol, na uh, na pa veste, napol hihitanje, napol, pa češče to nekaj ni pomembnega, ne. Žal, začetko 21. stoletja. No, in tukaj pridemo do zelo resnega vprašanja, ki mislim, da je za bodočnost potrebnoga z, skrajno resno tudi bo, bo rado upoštivali. Namreč, ali se bo še naprej razprav neke vrste paralelni teoretski razvoj pojavljajo, da bomo imeli na eni strani tako imenovano neutralno, spolno neutralno recimo znanost vzročstvovno, ne. Na drugi strani pa v bistvu ki ga trenutno recimo tudi študiji spolo predstavljajo ob tem, da imamo temeljni pred, da očiščen od problematike spola Torej, na eni strani v bistvu neutralna obča, resna ne, teorija, na drugi strani pa v bistvu vetoizacija, eh, ali drugače postane vprašanje, ali se bo eh, ta angleški pojem je let in gender, ktorje je v bistvu vnašanje ali integracija, vključevanja, delizije, spolu vse, vse predmete, na vsa področja, ali bo to šlo, ali se bo to nekako bolj resno zelo, ali pa bomo imeli eh, nekako eno meni s glavni tok, pa potem nekstranski tok. Ne. Mislim, se moramo v vseh procesih, ki potekajo v svetu, pravzaprav zaviranja nadaljnega izanačevanja možnosti podalja, da se moramo zavirati tega kot zno resnega znotraj znanstvenega vprašanja. No, torej, kaj ste lahko prebrali, kako in kaj, ne? Jaz bi samo še naslednje, predvsem, pravzaprav počala, če Na Uh, kaj se je pokazalo? E, mislim, da so tudi našli nekatere druge govornice, nekako že tudi posredno dale podporo temu, kar se je pokazalo. Vključevanje spolne dimenzije pod diplomskem izobraževanju. Torej. Praviloma so to vnašale ženske, tako na dodiplomskem, kot na pod diplomskem. Bodi si botarjene predmete, bodi si izovajanjem novih predmetov. Izredno redki moški pedagogi so znanost o človeku bogatili z razlagami, ki oboštivajo dva spola. Slošna Do Lipomščin, v Podlipskem je nosilke nevgosti no so predvsem ženske. Ženski profesorje so pa v teko pravzaprav tega zadnjega, zadnjega desetletja tudi postala profesorica. No in tako, pogledajte, v polstoletja smo v bistvu prišli do tega, da je gospa asistent postala do, asistentka, gospa doktor je postala doktorica, čeprav smo tudi danes še več, kaj slišali, to bolj znavale, ne, doktor pa in ta, e, in gospa profesor je postala profesorica. Zdaj, hvala za pozornost. Jaz sicer imam še nekaj sličic, ki pa V niso, niso tako pomembne, ker kažejo samo eh, škarje in, in nekatere druge stvari, ampak verjetno je treba upoštevati latinski tek. Primo vi, vere filozofari, mi smo imeli obratni vrste red in zato, da bomo lahko nadaljevali delo v a se moramo malo prečati. Hvala za pozornost.